Morda za začetek današnjega srečanja zgodba, ki pravzaprav sama stoji na začetku, ena prva tematizaciji strahu v zgodovini filozofije in to je tema, o kateri bomo danes govorili. V Platonovem dialogu Fajdon beremo, kako se Sokrat obdan svojimi zvestimi prijatelji v ječi pripravlja na trenutek, Ko bo popil strup. Skozi njegovo tezo, ki je kasneje postala znana kot ena izmed definicij filozofije, namreč, da je filozofiranje priprava na smrt, razpravlja o ločitvi duše in telesa in seveda o tem, da bo tam, v on stranosti, duša lažje postala razumna, modra. Njegove besede citiram – Tako se moramo domnevati, prijatelj, če je ta človek res filozof, zato bo prepričan, da ne more nikjer drugje doseči modrosti na tako čist način kot tam. Če pa je s tem tako, ali ne bi bil velik nesmisel, da bi se takšen človek bal smrti? Konec citata. Se pravi, strah pred smrtjo, Eden izmed strahov par excellence je torej odveč, je privit, je napačno mnenje, je zmoten. Filozof je takrat, ko stoji pred obličjem smrti, dejansko le neustrašen. Na to se pripravlja celo življenje. Filozofija je ta neustrašnost. Če se kdo ne sme bati, je to filozof. Zato smo to geslo, malo za šalo in malo za res, napisali na letošnje majice Dneva filozofije, se pravi, neustrašen. Kot veste, je Generalna skupščina Združenih narodov tretji četrtek v novembru vsakega leta razglasila za svetovni dan filozofije. Dan je ta tretji četrtek. Današnja prireditev je osrednja a je tu še vrsta drugih prireditev po šolah in fakultetah ali drugot. Ta dogodek tukaj je nastal v sodelovanju za Nacionalno komisijo za UNESCO, slovenskim filozofskim društvom in oddelkom za filozofijo filozofske fakultete v Mariboru. Ob tej priložnosti se toplo zahvaljujem direktoru SNG Maribor, gospodu Danilo Roškarju, ki nam je prijazno odstopil ta prostor, kot tudi vsem drugim, ki so pomagali pri izvedbi. Ideja UNESCO-ve odločitve, da filozofijo razvrsti med pomembne razvijalke dialoga med civilizacijami, kulture miru in promocije človekovih pravic, s čimer se poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov, nam bo za kratko besedo Na začetku današnje predstavitve, še preden vam predstavim gostom, poskušala približati gospa Marjutka Hafner, ki prihaja z UNESCO-ve komisije v Sloveniji, tako da jo prosim mogoče za nekaj kratkih besed. Najlepša hvala, Boris. Lep pozdrav tudi v imenu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Um, kot je že Boris rekel, Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek uh, v novembru razglasila za Svetovni dan filozofije in UNESCO kot specializirani agenciji Združenih narodov poverila, da tako na mednarodni, globalni ravni, kot tudi na nacionalnih ravneh uh, spodbuja, da se ob tem dnevu spomnimo, Pomena filozofije za razvoj družbe, in da upozorimo, mogoče tudi širšo javnost, predvsem pa tudi politiko in politične odločevalce, da je filozofija tista veda, ki lahko in mora nastaviti ogledalo družbi in ki lahko in mora predstaviti tudi uh, izhode iz kakšne zagate. Tudi v Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO smo se odločili, da vsako leto poskušamo skupaj z slovenskim filozofskim društvom in pa z vsakokratnim partnerjem pri organizaciji poiskati neko aktualno tematiko, uh, bodi si znotraj naše države ali pa širše v svetu, o kateri bi želeli, da nam izbrani filozofi na kratko spregovorijo in nas morda opomnijo na kar smo morda pozabili, ali pa nam ponudijo kakšne odgovore na vprašanje, s katerimi smo se pač v tem letu ali pa se v tem letu srečujemo. Uh, jaz mislim, da je tokratna tema ne samo za šalo, ampak za res dobro izbrana, ker mislim, da se ne samo v letošnjem letu, ampak že kar nekaj časa, uh, tako uh, pri nas v Sloveniji, kot tudi širše, srečujemo za strahom v različnih oblikah do različnih stvari, in uh, vam želim, nam želim, da bi morda danes uh, slišali kaj. Uh, kaj relevantnega na to temo, predvsem pa, da bi morda dobili kašne usmeritve, kako se strahom spopast, kako ga zanikati, kako reševati stvari, ne da bi bili prestrašeni, skratka, neustrašni. Hvala lepa Borisu, hvala lepa oddelku za filozofijo da Mariborske univerz, fakultete, da se je odzval našemu povabilu in da smo ta dogodek iz Ljubljane po dolgem času preselili v Maribor. Upam, da vam bo všeč in da bomo v Mariboru lahko vsaj še nekaj let gostovali in seveda tudi v našem imenu hvala direktorju SNG drama Maribor, ker nam je prijazno odstopil ta prostor. Sedaj pa mislim, da brez odlašanja lahko kar pristopimo k strahu in upajmo, da bomo po kakšni uri to dvorano zapustili bolj neustrašni. Torej, naj vam na začetku predstavim današnje goste in goste, štiri eminentne filozofinje in filozofe. Z nami so dr. Renata Salecelj, Doktor Peter Klepec, doktor Mirko Melj in doktorica Smiljana Gardner, en aplaus, prosim. Torej, Vsak med bo imel, tako smo si zamislili, format, približno 15 minut časa za predstavitev svojih pogledov na strah, tako da bo povabljen k temu pultu. Po vsaki predstavitvi bo sledila desetminutna razprava, se pravi interakcija za publiko, vprašanja, potem se bomo premaknili k naslednjemu govorcu in kot rečeno tudi na koncu bomo zaključili današnje srečanje za splošno razpravo, če bodo seveda vprašanja. Računamo, da bomo kot rečeno nekje končali do 14. ure. Uh, zdaj bi vendarle naše današnje srečanje začel motivacijsko, namreč tradicionalno z predvajanjem kratkega, okoli desetminutnega filma izpod Peresa, avtorja Davida Lotriča, ki je na Mariborskih ulicah po Sokratsku spraševal naključno mimo jodoče uh, o tem, kaj za njih strah je in kaj ni. Uh, tako da bi po ogledu filma začeli z razpravami, tehnike bi prosil, če lahko, zavrtijo ta film. Prosim. Kaj je strah? Kako nas definira, kako ustavlja naše mišljenje in ali ga morda spodbuja? Psihologi svarijo, da je iskanje razlogov za strah lahko znamenje banalnosti in dolgočasne rutine življenja, o katere se zlahka ujavimo. Množični mediji so v produkciji strašljivih šokantnih zgodb odkrili eno najbolj hvaležnih tržnih niš za promocijo tabloidnih in senzacij polnih vsebin. Mnogi filozofi in sociologi ugotavljajo, da živimo v kulturi strahu. Nemir, socialna in politična nestabilnost, ekonomske razmere proizvajajo različne oblike zmedenosti, anksioznosti, strahu, paranoje. Tefilo, liebezen eh, Sofia modrost, grško, ja. Razmišljanje o svetu in življenju. Razmišljanje o življenju, o biti, zakaj smo na svetu? Veda, ki se ukvarja z mišljenjem, ki sprašuje stvari. V bistvu je široka, pa uh, vredo bi bilo, če bi spet imela svoj prostor bolj cenjen, kot ga ima sedaj. Ne? Veda o razmišljanju, o sebi, o drugih svetu. <laughs> Odkrivanje, na kak način se se da razmišljati. Ilozofija je če se čisto ne razumem. Neko globoko razmišljanje o človeku, o so sočloveku. Oh. <laughs> Joj, ne vem, pravi... debatiranje, debata, odkrivanje novih resnic, poznane o sebi, o družbi. Tisti ki... odgovori. <laughs> um, no, odvisno. Je človek, ki misli preko svojih sposobnosti. Filozof je tisti, ki postavi tezo in potem to tezo in Človijeno filozof? Tosija. Dekar. Um... Vsak od nas je filozof. <laughs> Zares filozof ali tak je samo oklican filozof? Da, kdo je z vame filozof? Dan danes mislim, da se nekateri kar sami sebe oklicuje za filozofe. Strah je v vodu, ga pa nič ni. Je tisto, kar še nismo izkusili, to je večinoma strah. Mhm. Največji je strah pred smrtjo. Straha za mene ni, pač človek si verjetno malo samo ustvari strahove. Vodilo vsakega človeka, Evo, da gre naprej, da nek nekaj feeling, da ni vse na izib. Strah pred tem, kako svoje osnovne cilje, svoje osnovne življenjske potrebe poskušajo nekako pripeljati na neko normalno človeku, dostojno raven. Uh, uh, bojozen pred nečim neznanim. Strah, da si odklonjen, da te ljudje ne sprejmejo, da si osamljen, da nimaš družbe, da zgubiš družino. Jaz je zelo ovira, barjera, pač neko čustvo, ki nas zavira pri napredku, koli, že, na koli področju se mi zelo. Malo nas mora biti strah, da potem da nas motivira v nabrej. Ja, za sprememo na boljše. Ja, ker za strahom začneš razmišljati, kaj lahko spremeniš. Sem definitivno vpliva na nek način na razvoj družbe, daj, če gre to v pozitivno smer ali pa v negativno, pa odvisno, kak vsak sam spri presure. Strah je lahko motivacija. Se, ko zavestimo strah, potem je to motivacija. mali strah je potreben, ampak ta večji strah, to pa je res najpotrebno, pač... Ja, samo ni fajn, če je kot motivacijo strah, to je zelo negativno. Kakor za koga? Za nekoga zagotovo, za večino pa mislim, da ne. <laughs> Do neke mere, no. neki mali strah še zmeraj mora obstajati? Ne, da, ker v bistvu kontra v bistvu kontr efekti ne motivira, ampak v bistvu demotivira strah, v bistvu zapira ljudi v sami sebe. Načeloma ne bi bil potreben, ampak vseeno z psihologijami množic, pa tudi v bistvu z tem, da se posamezniki raja in lažje prepoznajo v neki večinski kulturi, ja, iz tega vidika pa smo vzgojani v to, da živimo v neke vrste strah. Včasih je potreben strah, da malo držiš folk v vajetih. Malo že more biti, ker če bi, bilo, če bi vsi vsak lahko povedal pač bodo državo ali pa nekaj takvega, Naj bi bilo ok, ker bi bil ko ositak, ne? Ekstremu bojega. Ko jih imamo preveč. Tudi... Je, lahko je tudi preveč informacij. Preveč, preveč takih plitvih informacij. Kaj te vem, Mogoče što drugo bolj bi jaz rekla. Ko si preveč nasičen sem pa ne veš kaj bi, pa ti je pa nekakaj koga poslušati, koga obovati. Nažalost se danes ljudje pred bojijo tujcev, bojimo se drugačnih, bojimo se marginalnih skupin. Eh, vse pa izva, izhaja in iz, stojimo pred eh, iz ene velike manipulacije. Kot narod ne bi ravno rekla, da smo bojazljivi česar poli, ampak kot vsak nota, pa ja, Vsak mhm. ima svoje strahove. Zrad svoje majhnosti pravzaprav nas je strah vsega, kar je izven naših mej. Slovenci smo taki bolj Smo, ja, bojezljivi boj. Meni se zdi, da se veliko stvari bojimo. Vsake kritike, vsakega odklamljanja. Meni se zdi, da so precej, mm. pač bojo se mm. neznanega. V bistvu bi morali bolj svojo glavo razmišljati, da je to problem, ne? Tako da načeloma nismo bojezljivi, ampak zelo pa padem pod vpliv da trobimo vsi v en rok, no. Uh, rajši v strahu, naredimo neke manjše stvari bolj na najmanjšega odpora, kot pa da bi pač stopli iz tega pa razvijali sami sebe. Bolj netijo, kot mirijo. Definitivno naj bi rekla, da mirijo strahove bolj na nek način a, mogoče spodbojajo dođe, nestrahove. sem senzacionalizem uprna, se veš. Tudi, če pogleda ta, a, RTV, nažalost. Ko nekaj novice poslušam na radiju, se mislim, vah, kaj je zdaj to? <gledan> <gledan> po pa na koncu pa, če bi malo drugače začeli z novicami takimi, bi, bi, ne bi bilo strašljivo tako, tonto on To je ful težko vprašanje, odvisno od medija, bi rekla, ampak tisti čist populistični mediji, mislim, da kar dodajajo to zavedanje srahu. Uh, jaz osebno mislim, da ga poskušam zracionalizirati, pa nekak spraviti v ene okvirje, da potem odreagiram na situacijo. No? Vskočeš ali pa razdavak Kaj jaz naredim? Cigarece, pa škaj? <laughs> bi ob tem pogledu, bi rekel, ulične misli na strah, vendar le začeli za našimi predstavitvami, tako da bi k temu pultu najprej povabil dr. Renato Salecel, če bo govorila o istem, potem bo govorila o eksistencialnih bojaznih, na kakšno kartu strahu igrajo današnje demokracije. Prosim. Hvala, Boris, za povabilo. Veliko veseljem je, da sem v Mariboru in seveda me je strah. Pred neki leti, ko je bil moj sin še v prvih razredih osnovne šole, sem bila povabljena iz strani moderne galerije Takrat je Moderna galerija bila v procesu predelave svoje stavbe in naredili so razstave na ulici, na mestu. No, pozvali so me, da ne naredim kašno intervencijo v Ljubljani in odločila sem se, da uporabim temo strahu. Otroke iz osnovne šole sem pozvala, da so ob Ljubljanici risali, česa jih je v Ljubljani strah. Takrat so večinoma risali pajke, pa kakšne nevarne živali, včasih je kdo narisal nevihto. Danes si predpostavljam, ko živimo tako zelo v času novih strahov, da bi najbrejš risali kakšne teroriste, pa morda celo begunce, ali kaj podobnega. To, kaj dojemamo v družbi kot strah, se spremljamo pod vplivom medijom. To, kar sami doživljamo kot strah, pa je mnogokrat povezano z vprašanjem, kdo sem, kaj pomenim drugim, kakšen socialni status imam, kako me iz Lakanovske perspektive bi omenili pojem velikega drugega, kako me vidi družba kot taka. In ti eksistencialni strahovi so tisti, s katerimi se je filozofija in psihoanaliza že dolgo ukvarjala. Iz zgodovine filozofije vemo, da je že Kierkegaard postavijo zelo zanimive teze, predvsem o tesnobi, ne toliko o strahu, da je tesnoba povezana z možnostjo, možnosti, da je na nek način povezana z svobodo. Isto misel je na drug način formuliral jean Pol Sartre, ko je dejal, da ko človek stoji pred prepadom, ga ni strah tega, da bo padel prepah, prepad, ampak tega, da se sam lahko vrže v prepad, da je skratka, kot svobodno biti tisti, ki lahko konča svoje življenje. Zigmund Freud se je prav tako ukvarjal s prašanjem, kakšna je razlika med strahom in tesnobo in njegovo razmišljanje je šlo nekako v tej smeri, da je pri strahu vseeno možno nekje videti česa na je strah, oziroma določiti, da nas je recimo strah temnih prostorov, da nas je strah višin določenih ljudi in podobno. Medtem, ko v tesnobi deluje problem bolj povezan s tem, da ne vemo, česa nas je v bistvu strah, da je tesnoba kot nek občutek, kjer nimamo objekta. Francoski psihoanalitik Jacques Lacan je to razmišljanje zakompliciral, ko je dejal, da je v bistvu tesnoba vezana s tem, da se mnogokrat pojavi nek grozljiv objekt na mestu praznine, recimo na mestu, kjer ga ne bi smelo biti, recimo, da se pogledamo v zjutraj ogledalo in da vidimo, kot nekak dvojnik, nekega dvojnika, ki nas izogledala, gleda nazaj. Lakan je postavil tudi eno zelo zanimivo tezo o strahu, namreč za njega je bil strah pri navrotiku mnogokrat nekakšna krinka za določeno željo. Recimo, da nas je zelo, zelo strah, da se bo našem uljube neke nekaj zgodilo, lahko se zgodi, da je za tem strahom pravda pravda neka agresija, ko si na nezavetni način v bistvu želimo, da se bi mu kaj zgodilo ali pa recimo, da mu, da mu želimo morda nekaj negativnega, morda v nekaterih primerih celo smrt. Danes lahko rečemo, da gre te diskusije, glede tega česar nas je v nas samih strah, v neko popolnoma novo smer. Z razvojem znanosti, še posebej z razvojem nevroznanosti in genetike, Se je pojavila cela vrsta novih tesnob in tudi strahov, ki so vedene na vprašanje, kaj je tisto v meni več kot jaz sam, ki me morda na nek način določa. Na področju kriminologije imamo mnogo razprav o tem, ali lahko morda določimo, kdo bo bodoči zločinc, če pogledamo njegov gen. Drugo vprašanje so, ali lahko morda predvidimo, kaj bo endegno naredil, če recimo slikamo njegove možgane. Če bi reinterpretirali Lakanovo teorijo, bi lahko dejali, da se na nek način pojavljajo novi objekti na mestu praznine. Lakanovska psihoanaliza dojema s objekta, kot zaprečenega z mankom. In danes imamo mnogokrat občutek kot da lahko na tem manku najdemo nek objekt. v kanovski psihoanalizi bi imenovali ta manko realno in da je ta novi objekt morda gen, ali da se morda skriva v naših možganih. Ob tem se seveda pojavljajo popolnoma novi strahovi in nove tesnobe. Ljudje se nenehno testiramo, sprašujemo se, ali lahko predvidevamo, kaj bo se zgodilo v prihodnje. Poskušamo s pomočjo novih tehnologij ugotoviti tudi, kaj je morda v drugem nekaj več, kot on sam. Nedavno sem bila na genetski konferenci v Kembriču, kjer so me genetiki Prosili, da iz filozofskega psihoanalitičnega vidika, analiziram, kaj se dogaja v njihovem področju. Na tem konferenci mi je bilo zelo zanimivo, ko sem srečala v prostem času na večerjah celo vrsto ljudi, ki poskušajo iz teh novih strahu spostaviti neka nova podjetja. Nekoč sem se zakljepetala za poslovnežem, ki upa, da bo postal milijarder, ker predvideva, da bomo v prihodnje svoje tesnobe, ki so vezane na naše ljubezensko življenje, poskušali razreševati s pomočjo novih tehnologij, ki bomo recimo nastavili na naše telefone. Njegova ideja je bila, da bojo v prihodnosti zmenki, ki seveda, kot veste, so odnovadno polni tesnobe, vprašanj, kaj je v drugem to, kar me recimo zanima, privlači, kaj on vidi v meni, da bomo lahko te te snobe razreševali s pomočjo tehnologije. Ta moški dela nek program za telefon, kjer bomo lahko vsak na svoj telefon naložili svoj genom, njegova ideja je, da v prihodnosti bo to tako pocen, da bomo lahko zelo hitro dobili informacijo za par sto dolarjev recimo in ko bomo šli na zmenek, bomo vključili ta naš program, naš potencijalni partner bo ravno tako vključil program in potem dva bomo klepetala, programi bojo pa delali. Na koncu zmenka je ideja, da mi bo moj program povedal točno nevarnosti, ki me recimo čakajo, če se slučajno zapletem s tem posameznikom. Program mi bo povedal, kakšen procent nevarnosti obstaja, da bodo recimo najni potencijalni otroci imeli kakšno genetsko bolezen programi bo tudi povedal, kakšna je nevarnost, da ima ta oseba morda na stara leta možnost, da zboli za rakom, za Alzheimerjo, boleznjo in podobno. No, ko sem tega na dobudne že vprašala, ali res misli, da bo to tako zelo zanimivo recimo zvedeti vse te možnosti o nevarnostih, prihodnosti, mi je zabrusil, da zakaj bi pa zgubljala čas za nekoga, ki ima slab genetski material. No, takšna razmišljanja o tem, da lahko predvidevamo prihodnost, so na nek način povezana z našim dojemanjem strahu. In na žalost so močno povezana z razvojem cele vrste novih tehnologij za nadzorovanje. Predsem analize, ki poskušajo predvidevati, kdo bi lahko v prihodnosti postal kriminalec, seveda izhajajo iz ideje strahu, ampak s temi analizami in s temi teorijami, da je takšno predvidevanje možno, pravzaprav odpiramo vrata novi obliki družbe popolnega nadzora. Strah je seveda tudi neko čustvo, ki nas na nek način močno eh, zaveže takrat, kaj da kader iščemo odgovor na vprašanje, komu lahko zaupamo. Največji problem je, kadar nas nekdo prepričuje, da mu lahko zaupamo in da je pravzaprav s svojo lastnim znanjem, za avtoriteto, da nam bo umilil naše tesnobe in strahove. Zato je v vprašanjih, če me lahko v družbi strah, pomembno povdariti vlogo identifikacije. Namreč posamezniki, ki delujejo kot posebe, osebe brez dvoma in mnogokrat osebe brez strahu ali tesnobe, lahko so posamezniki z psihotično strukturo, s katerimi se, se zlahka ljudje, ki so polni strahu in tesnobe, identificirajo. Na žalost, družba sodobnega kapitalizma odpira vrata takšnim osebom, da se lahko zelo hitro povspnejo na visoke položaje. Raziskovalec, psihoz Robert Har je v preteklosti analiziral, kako psihotiki funkcionirajo v zaporu, kakšna je njihova struktura, kako delujejo. Nedolj od tega pa je začel s podobnimi gledati na delovanje ljudi na najviših položajih družbe v politiki, v gospodarstvo, v korporacijah in gotovil je, da mnogokrat posamesnik, za katerek rečemo, da nimajo dvoma in da tudi nimajo občutkov krivde ali občutkov sočutja, lažje zasedajo, zasedajo visoke položaje v družbi in seveda takšni posamezniki so kaj hitro zmožni biti izjemno kruti do drugih in na nek način, še posebej do tistih, ki so polni dvomov in polni tesnob. Kot sem omenila v tekstu, ki ste ga prebrali, v sodobni družbi se soočamo poleg vseh teh eksistencialnih strahov, tudi z strahovi vezani na družbo okoli nas, na finančno situacijo, na politično situacijo in na poseben način tudi na situacijo, ekološko situacijo, povezano z globalnim segrevanjem. Mnogokrat ob takšnih strahovih, ki se ob tem pojavljajo, naredimo pravzaprav vse, da se s temi strahovi ne soočajo. Zato v bistvu je zelo tanka črta med občutkom strahov in željo potem, da strah zanikamo, da ga ignoriramo. V enem od televizijskih, v enem od oddaj serije Simpsons smo imeli lep primer družbe, prihodnosti, ki se sooča s strahom. Liza, kot vemo, je najbolj pametni član družine, je dobila domačo nalogo v šoli, da nardi seminarsko nalogo, kako bo njihov kraj gledal čez 50 let. Liza se je odločila, da bo naredila nalogo o klimatskih spremembah. Njena naloga je bila izrazito pesimistična. Predstavila je v bistvu pravzaprav skoraj da konec življenja, izjemno temačno prihodnost je slikala svojim kolegom v razredu. No, učitelji so bili zgroženi na to seminarsko nalogo, v šolo so poklicali starše, nameždajali so, da je Liza postala tako zelo pesimistična in da jo je v bistvu tako zelo strah prihodnosti, zato so predvidevali, da bi bilo dobro, da jo starši peljajo k psihiatru. No, psihiatr je ugotovil, da Liza res tr trpi, zaradi strahu pred tem, kaj se bo zgodilo in njeno bolezen je označil kot nov simptom vezano na klimatske spremembe, da bi odrešil teh težav in je predpisal zdravilo ignorital. No, ko je začela Liza jemati te tablete, se je njen pogled na življenje popolnoma spremenil. Posod je videla srečo, na oblakih je videla take sončne obraze, celo življenje se je na nek način spremenilo. Starši so bili nad to sprememno šokirani. Odločili so se, da je v bistvu bolje, da imajo pesimistično lizo, ki jo je strah v prihodnosti, kot pa lizo, ki živi v nekem oblaku izjemnega optimizma in sreče. Na koncu bi dejala, da je v bistvu strah nekaj podobno kot tesnoba, česar se ne smemo preveč bati. Čeprav, kot, deja, kot de, rečemo, živimo v kulturi strahu. pa je vendarle v strahu in tudi v tesnobi nekaj pozitivnega. Že Freud je dejal, da je tesnoba velikokrat občutek, ki nas pripravi na neko bodočo potencialno traumatično izkušnjo. V svojih tekstih Freud dvakrat omeni isti primer ljudi, ki recimo so doživeli težko in nesrečo z vlakom. Nekateri ljudje po tej nesreči imajo izjemen strah, da se bo ta nesreča ponovila. Drugi pa morda so v bistvu nesrečo hitro predelali, skoraj da pozabili. Spet manjša skupina lahko ima pa kar naprej nočne more, kjer se jim v teh morah recimo nesreča nenehno po noči ponavlja. Freudova ideja je bila, da takšen občutek tesnobe, ki ga ima posameznik, na nek način poskuša posameznika pripraviti, da naslednjič, ko se bo soočil za težko situacijo, nam ne bo tako nepripravljen. Zato je Freud v bistvu dejal, da je tesnoba v bistvu pri posamezniku kot nek zamašek, ki mu poskuša obležiti določene traume. Seveda, pri nekaterih je lahko tesnoba tako zelo ohremojoča, da je posameznik v bistvu ne možen kakršnekoli akcije, ampak sicer pri posamezniku nasplošno je lahko tesnoba tisto, kar mu omogoča, da bo bodoča trauma morda manj dogotrajna. Zato bi dejala, da v sodobni družbi je pravzaprav trenutek, ko je potrebno se zaprostaviti medijem in temu nabijanju strahov, ki ga dobimo v našem okolju, ohraniti, pa je treba pravzaprav razmišljanje o subjektu kot zavezanemu tesnobi. In še nekaj zelo pomembno je, da ohranimo pravzaprav moč dvoma. Najnevarnejša stvar za posameznika, ki je močno krču strahu in tesnobe, je, da se bo kaj prehitro identificiral z nekom, ki mu obljublja, da mu bo te občutke umilil. Zato je pravzaprav moj klic na koncu k temu, da morda v družbi strahu ohranimo dvom vprašanja, še posebej v smeri avtoritet, ki nas preprečujejo, naj nas ne bo strah. 10 minut bi imeli nekako za vprašanje, poskušamo biti rigorozni, da ne bomo predalgi. Dogovorili smo se, da bi morda dali prednost pripostavljenu vprašanj dijakom, ki so danes tukaj v, v veliki množici, pa še le potem ostalim. Tako da ta, ki ima vprašanje, če lahko dvigne roko in hostesa bo prenesla mikrofon, Tako, da bo lahko povedal vprašanje mikrofon, prosim. Ste res tako... Prestrašeni. Prestrašeni, namesto neustrašeni. Kakšen junak? Junakinja. Junakinja. Če razširimo to močnost na nedijake dijake, bo kdo druge vprašal? Potem pa jaz. <clears throat> Nekdo more. Renata, <clears throat> kako bi čisto enostavno ocenila vlogo strahu v trenutni družbeni klimi v Evropi, ali se ti zdi, da bi lahko legitimno govorili v pričo begunske krize, ki smo je priča ne, od Evrope, torej, države do države, da je evropske države, evropsko prebivalstvo zajela neka kolektivna histerija strahu pred beguncem. Se ti zdi, da je to legitimna ocena? Um, mislim, da je v teh populističnih bojih, ki jih zdaj lahko pazujemo v velikem delu Evrope, še posebej pred volitvami, ki se bojo zgodile v Franciji, na nizozemskem, v Nemčiji, dejansko ta problematika begunstva izrabljena za produkcijo strahov in v bistvu lahko rečemo za nek nov hegemoni boj na političnem področju. Namreč videli smo, da glavne teze teh novih populističnih gibanj, te alternativne desnice ne, se vežejo na problematiko priseljencev, in da v bistvu seveda kanalizirajo jezo, nemoč, strah ljudi vezan na izgubo njihove socialne varnosti v tujce, ki prihajajo in še posebej seveda tujce iz področji z muslimansko vero. Tako da jaz bi rekla, da če bi pogledali Evropo kot kontinent, kjer je... 500 milijonov ljudi, potem milijon ljudi, ki je prišel v zadnjem letu, ne more biti neka velika grožnja. Vsaj, recimo, če pogledamo na zgodovino migracij, ki so se vse čas dogajale ne, in ki so bile lahko za družbe izjemno produktivne. Ne. Kako je bil pa ta val goncev reinterpretiran glede na politične boje, to je pa nekaj drugega in tukaj je strah, še posebej je strah pred islamom igra zelo pomembno vlogo in še igra pomembno vlogo. Zavedati se pa moramo, da je prišlo tudi neke, do neke čisto radikalne reinterpretacije tega, kaj je desnica in kaj je recimo neka recimo levica, tako da je prišlo do neke pomešanosti ideologiji. Vemo, da recimo določene populistične, radikalne stranke se na eni strani recimo zauzemajo za enakost istospolnih ljudi, za socialne pravice in recimo ustvarjajo sovraštvo do imigrantov. Tako da je prihaja do enega novega hegemonega boja, v katerem se na žalost levica ni dobro znašla in tudi ne kaže, da se v prihodnje kaj bo. Zato v bistvu živimo v zelo, zelo težkih situacijah, še posebej po zmagi Donarda Trumpa v Združenih državah Amerike. Se bojim, da ta hegemoni boj gre v smer prevlade populističnih, rasističnih, močno antiimigrantskih gibanj. In seveda Brexit v Britaniji je enaka zagata, kjer je ravno tako strah pred tujci sprožil to, da so ljudje glasovali predvsej brez glavo za odhod iz Velike Britanije in seveda sedaj jih je mnoge strah, kaj se bo zgodilo, ker pač se vse bolj kaže, da vlada nima nikakršne ideje, kako to lučitev izpeljati, britanska vlada. Naslednje vprašanje. Kako, kar tako vlastno pa ali bo mislite, da je nevarnost terorizma izmišljena v temih prednarednih politikov ali pomednikov? Ne bom rekla, da je izmišljena. Mislim, vemo, da je nevarnost terorizma zelo močno vezana na politične intervencije, ki se jih je zahod šel v arabskem svetu v zadnjih desetletjih. Ne, ne zanikam tega, da je nevarnost obstaja, da obstaja apsolutno nevarnost, da se bodo vsi ti napadi ponavljali, lahko iz, nas jih je pravzaprav strah, da se bodo z novo ameriško politiko še povečali, tako da, kako so mediji preigravali to nevarnost, to je pa druga zgodba. Na, na žalost, mediji igrajo tukaj mnogokrat politiko strahu, namreč eh, mnogokrat eh, prenapeto slikajo določene, določeno populacijo kot nevarno. seveda pa v zadnjih tednih ogotavljamo, da igrajo mediji še eno drugo nevarno vlogo in sicer to, da podajajo izmišljene novice. Namreč prav v zadnjih tem tednih, mogoče celo v dveh tednih po ameriških volitvah smo ugotvili da danes skoraj polovica ljudi dobiva svoje informacije preko Facebooka. In Facebook je pač mnogokrat lansiral informacije, ki so bile čista laž. Recimo v Ameriki pred volitvami je bila ena najbolj razširjenih novic ta, da naj bi papež podprl Trumpa za predsednika. Čeprav je bila ta informacija kasneje na Facebooku demantirala, je tako močno zaokrožila da lahko predpostavljamo, da je na nekatere luti vplivala, kako so volili. Pokazalo se je tudi to, da smo zadnje čase vse bolj omejeni v tem, katere informacije sprejemamo. Ljudje, ki so konzervativci, večinoma sledijo izključno konzervativnim medijem, ljudje, ki so morda bolj liberalno usmerjeni liberalnim Um, ravno včeraj je imel Guardian eno zelo zanimivo raziskavo, namreč pred ameriškimi volitvami so naredili eno, um, en poskus, da so skupini ljudi zamenjali novice, ki so jih dobivali. Konzervativci so kakšen mesec dobivali preko Facebooka samo bolj liberalne, levo, usmerjene novice, levičari pa konzervativne. Zanimivo je bil upaziti, kakšen je bil rezultat te menjave. Mnoge ljudi je postalo, postalo strah, ko so brali kaj druga stran razmišlja, jih je bilo strah, da so v bistvu njihovi sosedi, znanci, morda so vražno nastrojeni do njih, še posebej ljudje, ki so recimo imigranti. Nekateri so rahlo spremenili svoje mnenje, mnogi pa so imeli občutek, ali s temi ljudi, ljudmi sploh drž, živimo v isti državi. In prav to je tisti problem, da vse bolj živimo v družbah tako zelo razcepljenih, ideološko razcepljenih, da se mnogokrat niti ne poslušamo več oziroma niti ne želimo poskušati razumeti razmišljanja, ki ga ima nekdo drug, ki je drugega svetovnega nazora. Prav, zdaj, če mi dovolite, bi se še enkrat zahvalil. Na koncu bo še razprava. Hvala. Hvala. Uh, Da ne bomo predalgi, namreč. Naš naslednji gost je dr. Petro Klepec. Uh, upam, da mi ne zamerite, da ne bom vsak, čo ne bom vsakega nastopajočega po posebej predstavljal z njegovimi dolgimi biografijami. Pri Petru Klepcu naj bo dovolj samo to, da povemo, da je on realna oseba. Ja, hvala za, po, za povabilo, jaz sem zelo vesel, da se znova udeležujem tega dogodka, ki je za moje pojme resnično nekaj posebnega tukaj pri nas in vsa ta ekipa, ki leta že skrbi za to, da pač ta Svetovni dan filozofije živi, na nek način prispeva tistemu, kar bo na svoj način obravnaval moj prispevek in to je želi po sami filozofiji, se pravi o nečem med strahom in upani. In Tisto, kar me je zdaj resnično strah, je samo to, da bi v teh časovnih okvirih povedal nekaj, kar sem pripravil in da bi vse skupaj imeli nek rep in glavo. Dobro. Zdaj, začel bom z, nekim, z nekima dvema citatoma iz Aristotela, iz neko mahve etike in iz retorike, kjer je Aristotel opredeli, kaj je za en strah in ta uh, citat ni namenjen temu, da zdaj neskončna eksegezija Aristotela, ampak se mi zdi zelo pomembna zato, ker na nek način ostaja uh, kot nek Temelen, prispeve k temu, kako bi se dal strah opisati, ne na zadnji, recimo Heidegger v tresten paragrafu biti in časa, točko za točko gre na tanko skozi iste poudarke čeprav poudari kot bom videli nekaj drugega. Pričenjem. Predmet strahu, pravi Aristotel, so nedvomno dogodki ki vzbujejo strah, te pa lahko nakratko označimo kot zle. Zato nekateri tudi strah predelujejo kot pričakovanje zlega. Strah občutimo pred vsakršnim zlom, pred sramoto, revščino, boleznjo, o smrtjo in tako dalje. Nek podoben citat najdemo v Aristotelovi retoriki in ta je malo daljši, ima pa podobne povdarke. Aristotel pravi, naj bo strah opredeljen kot neka bolečina ali vznemirjenost, ki izvira iz predstave o obetajočem zlu, ki bo pogubno ali boleče, Kajti ljudje se ne bojijo vseh oblik zla. Na Naprimer, človek se ne boji, da bo krivičen ali umsko okorel, ampak se boji vseh tistih oblik zla, ki lahko povzročijo hude bolečine ali omičenje. Pa tudi teh se boji samo, če je videti, da niso daleč stran, ampak blizu, tako da je neposredno grozijo. Ljudje se namreč ne bojijo tistih oblik zla, ki so zelo daleč, kajti vsi vedo, da bodo umrli, to, da kar smrtni blizu se glede njene delajo prav nobenih skrbi. Če je strah to, so nujno strahu zbujajoče takšne stvari, za katere se zdi, da imajo veliko moč vnočevanja ali povzročanja škode, ki teži k temu, da povzroča hudo bolečino. Zato so strah zbujajoča tudi znamenja takšnih stvari, kajti tisto, kar vzbuja strah, se zdi blizu. Nevarnost je namreč prav to, približevanje nečesa strah zbujajočega. Zdaj, tisto, kar se mi zdi pomembno, skozi vse itak ne pridemo, je, da Aristotel izpostavi naslednje predmet strahu, nekega nosilca strahu, pričakovanje slednjega, ki ga pri njem to zbuja, pričakovanje bolečina zlega, slabega, ki gre z njim in neposredno grožno oziroma kar nevarnost uničenja. Kot je bilo rečeno že pač v vodnem prispevku, strah za filozofe pa tudi za Aristotla ne, ni nekaj, kar bi bilo nekaj zelo zaželjenega. Prej gre za to, da je strah neka določena skrajnost, ki pa je za Aristotla kot taka vendarle potrebna, Če nimamo prav nič strahu, smo predrzni in nespametni. Če pa nas je samo strah, smo seveda bojazljivci. Tako je prava pot, kot je znano pri Aristotelu, vedno mizotes na sredini. Hrabrost je tako prava mera v dejanjih, ni niti bojazljivost, niti preddrznost, katero zaznamuje pretiranje zdrznosti v strašnih dejanjih. Hrabr moš, pravi Aristotel, se zadrži in dela tako, kot je prav in kot mu veleva zdrava pamet. Seveda tukaj vprašanje, zakaj mora biti hrabar, samo moš, so lahko tudi ženske, oziroma dekleta hrabre in ne nazadnje, tukaj takoj priroki en primer iz antike in to je Antigona. Nadoljujem z Aristotlem, sicer se tisti, ki je hrabar, boji strašnih stvari vendar le toliko, kolikor je prav in kolikor man rekuje zdrava pamet iz plemenitih nagibov. To je namreč smotr Verline. Tisto, kar je Aristotlem zanima, je pravzaprav vprašanje, kaj je vrlina, kaj je srečnost, kako delovati tako, da bomo delovali dobro in razumno, kaj je človekova naloga je razumno duševno iznajstovanje na čim bolj stalen in na čim bolj stanoviten način. Če tudi nam usoda ne prizanaša s tem, ko nam prinaša vsakovrstne spremembe, je treba za Restotla, če ne bomo plemeniti, težke udarce usode mirno prenašati. Zdaj Tukaj se pa seveda že postavlja cel kup enih problemov, enih vprašanj, recimo od tega, da pre Aristotelu kot vidite iz opredeliteve predmetov strahu, ni prostora, recimo za strah pred pajkom ali pa za kaj bolj iracionalnega, ali pa za strah pred zaprtim prostorom, fobije, ki jih danes poznamo. Prav tako tukaj ni prostora za tisto, o čemer smo že govorili, množične pojave, množično psihozo, množično paniko, histerijo in tako naprej. In ne nazadnje ni prostora za tisto, kar se imenuje snobe in kar so obravnavali Kierkegaard, Heidegger, Freud in Lacan. Spravi, Aristotel pač podaja, da gre za strah pred izgubo nečesa. In to nekaj je zan zelo jasno opredeljeno in če si dobro pogledamo, je v bistvu to nekaj, kar zadeva neko Družben, družben status ali pa družbeno vrednost, sramota, revščina, dober, Zdaj, bolezen, zapoščenost in smrt. Čeprav Aristotel priznava, da je strah pred smrtjo nekaj normalnega in racionalnega, pa, kot smo videli, zan pač vsi vemo, da bomo umrli in dokler pač smrtni blizu sistem, ne delamo nobenih skrbi. Recimo podoben podark imamo pri ekonomistu Keynesu. In the long run, na dolgi rok smo vsi mrtvi. Se pravi, na nek način zaristotla za ni strahu pred smrtjo, zato, ker je smrt nekaj, kar je pač daleč in ne nazadnje se s tem ne ukvarja, ker na to ni mogoče vplivati hotenjem, vojo in tako naprej. Če se že odločimo za to, da naredimo samomor, je to za Aristotla neko strahopetno dejanje. Tisto, kar je pravzaprav odločilno pri tej opredelitvi strahu, kot jo izpostavi Aristotel, je, da gre za neko grozečo nevarnost. Se pravi, gre za neko bližno prihodnost, v kateri nam bo grozilo nekaj hudega, kar je pač na meji uničenja. In zdaj lahko pač debatiramo, videli smo že, ljudje na ulci so pač da gre za strah pred neznanim ali pa da gre za strah pred znanim. Na je pač navada nekaj, kar vsi poznamo in pač določene stvari, če gremo k zdravniku, na seveda strah bolečine, ker smo bi v preteklosti navajeni, da pač saj v mojih časih Zavzdravniki niso za, vsako, za vsak poseg dejal recimo inekcije. Se pravi, tisto, kar Aristotel poudarja, je, da je strah povezan s stvarmi, ki so tako strašne, da presegajo človeške moči. Skratka, gre za nekaj, kjer pač presega človeške moči. In tukaj na nek način se po svoje pokaže tudi uh, določena meja Aristotela, tega pač zagovarjanja prave mere zdravga razume in tako naprej. Na nek način je Aristotel še preveč racionalist. Zanga je strah nekaj, kar se lahko čisto racionalno se mu lahko odpovemo. Se pravi, na nek način strah ni tisto, kot bo podaral Heidegger, ker zgubimo glavo. Če pa v strahu zgubimo glavo, potem pa je dejansko strah nekaj, kar je... Uh, v bistvu resnično grozeče. Se pravi, rekel bi, da je Aristotlova etika etika hotenja, racionalnega delovanja in v tem smislu na nek način bi se dal pokazati, kako pri njem, kot kasneje, pri Degar Freudu in tako naprej, je povezan z nekim nihanjem. Zdaj je, obstaja prava mera, ne, tem jaz ne bi diskutiral, ampak na nek način gre za neko nihanje med strahom in upanjem. In sam bi rekel, da je pravzaprav strah za Aristotla je pač bitje, je strah bitja, ki se zaveda oziroma ki, se, ki zaznava natančno rečeno, kako pomeni, da lahko tudi strah živali imajo seveda tudi svoj strah čeprav recimo kasneje Heidegger povdarja, da je recimo pravi strah je samo strah bitja, ki mu gre za to bit samo, a ne samo bitje ki mu gre v njegovi biti za to biti samo, pravi, ki se zaveda svoje eksistence, vseh problemov, svoje želje in vsega, kar gre skupaj s tem, se pravi projekta, samo to bitje se resnično lahko boji. Tukaj bi se dali navezati tako na Aristotla, za katerega je pač človek zoon on, lago, oziroma živo bitje, ki enostavno ima logos, ki govori ali pa družabno bitje in tako naprej, Rekl bi samo, da na nek način strah obstaja pri človeku kot biti v želje ali pa, če hočete, strah obstaja pri človeku, ki o tem govori. In na nek način lahko že čisto v eni nevsegdanji rajni, pravzaprav opazimo, kako smo, v, kako smo mi tisti, ki se neče bojimo. Dostekrat zlasti v Slovenščini, imamo nekaj, čemu se reče ekspertivni, mašilni, izpolnilni, ne ko rečemo, bojim se, da recimo sovražnik ne bi prišel, bojim se, da me ne bodo prišli zasmehovati, bojim se, da se nekaj to ne bo zgodilo. In strah je vselej pač na strah in v tem smislu na tej točki z našimi strahovi pa na nek način operira tisto, kar imenujemo politika strahu ali pa kultura strahu. Tisto, kar se zgodi in zdaj nimam časa, da bi šel vse detaile, je to, da nam politika vselej predstavi nek konkretni strah, kot strašnejši od vseh tistih malih, nepomembnih strahov, ki jih imamo sami. Tukaj v tej točki se samo opiram na analizo, ki je Žak Lakan dal v svojem tretjem seminarju o rasinovi drami Atalija, kjer na neki točki razpleta neki junak žuad, na Abnereve tožbe, pa če žalostni usodi, ki bodo pod vladavino Atalije doletele čestilce Boga, predstavi strah pred Bogom, kot tisti, ki je resnični strah. Se pravi, tisti strah, za katerega je na nek način treba zamenjati vse te male strahove, ki, na nek način, ki jih imamo kot človeška bitja, ki se pač bojimo vsega, kar se pač bojimo. In v tej točki pravzaprav operila ideologija, na kateri temelji politika strahu, da nam vselej predstavi nek strah ne, kot tist, ki prešije celotno polje. Pa ne gre za strah, ne vem, pred begunci, če smo že o tem govorili, ali pa strah pred, ne vem, političnimi nesomišljeniki, ali pa strah pred komor že. Skratka, gre za to, da na nek način pride do tega ideološkega obrata in da se tega, na nek način, da se ta strah z velikim S uporabi v te namene. Zdaj, če sem že začel z Aristotlem, še končam, da pravzaprav, kot smo videli za Aristotla, nek strah je potreben in za, sicer za en strah sili v razmišljanje in nas spodbuja k pravdarjanju. In na tej točki pravzaprav filozofija na nek način ustraja. Spomnite se recimo Kantovega spisa, kaj je resvetljenstvo, v katerem pač enostavno zagovarja pač to, da je uh, treba imeti pogum uporabljati svoj razum. Imej pogum uporabljati svoj razum, to je tisto, kar nas oči filozofija, imej ne boj se vedeti, ne, ne bote strah vedeti, pričemer seveda, če smo brali Freuda, vemo, da zvednost vednostjo ni kar tako, skratka, da človek ni nekdo, ki bi kar želel vse vedeti. Ne. Za Freuda neka temeljna drža je pravzaprav drža potlačitve, o tem nočem nič vedeti. Zlasti, recimo, čemo bomo kakšne primere, recimo o genetike govorila Renata, če vemo, da bi lahko z genetično analizo odkrili, da bomo imeli neko bolezen ali hočemo vedeti ali nočemo vedeti. To je seveda pač naša izbira. Spravi, filozofija na nek način govori o strahu zgolj kot o ničem, čemu se je, koliko se pač da, treba izogniti in uh, tudi sodobna filozofija, recimo Alem Badju, je uh, v svojih delih uh, pristaštega, da je treba imeti pogum, ne sicer imeti pogum, upravljati svoj razum, ampak na nek način postati uh, del procesa, ki ga on imenuje resnica, oziroma biti zvezd dogodku. In tisto, kar je danes temeljna naloga, pravi nekaj Badju, je, kako lahko iznajdemo nek nov tip heroizma, nekega novega junaštva, ki ne bi bil pač strogo vzeto na tisto, kar prevladuje v množičnih medijih. In v množičnih medijih, filmih in tako naprej, ponavadi nek junak ne, je večinoma kakšen, kaj jaz vem, kakšen policist ali pa kakšen vojak. Ne. Klasična primera sta recimo tle John McTiernan ne, uh, ali pa, no, se ni važno, Skratka Bruce Willis pa Arnold Schwarzenegger. Tisto, kar nas prav filozofija uči, da je treba imeti pogum, uporabljati svoj razum in se pač soočati s svojimi strohovi. Hvala. Evo, me je bilo toliko strah, da sem kar pobegnal. Zadete, čaka tortura 10 minut. Prosim za vprašanje, ne pridijaki. Izvolite. Hvala. E, mene strače bom zajela v bistvu vprašanja, ampak ker je želja po e, še večja, e, bom poskušala povedati. Zdaj vse skozi e, analiziramo strah, mene pa vse skozi že, ker dosti postavljamo to temo begunci še imate oziroma na kak način, imate vi kot filozofi možnost delovati na, na primer, na učitelje, ker gledam, tu imamo skupino dijakov, pa si mislim, če bi bil kot učni predmet, na primer, filozofija na začetku osnovnega šolanja oziroma, ko otroci začne razumevati, enako vredni predmet matematike, koliko lažje, koliko manj strahov bi bilo tukaj že samo pri dijakih, ki bi jim sproti negirali te velike strhove. Naprimer, kot primer, ko se je to začelo, ko je ravnatelj osnovne, mislim, osnovne šole iz Ljubljane z največjim številom beguncev povedal, da je na njihovi šoli najmanj zgredov, dosti več kot na tistih elitnih šolah, je vprašanje, kdo je to prebral. Zato me zanima, vi kot najbolj močni na tem področju, ali imate kako možnost konkretno delovati, naprimer, da že samih učiteljev, ko zmašuje se število učencev, pa ja upaziti, da, da pedagoški delavci, ki bi mogli znati pojasniti to, pa je naprimer že njih strah, pa so konzervativni, desničarski, nestrpni in kako lahko vi delujete na tem področju? To je najprej vprašanje za Petra, izvoli. Ja. Tudi za druge verjetno. No. Uh, jaz mislim, da v bistvu bi bilo narobe, če bi samo to temo strahu zveli samo na temo beguncov. Ne? Mislim, uh, da živimo v nekem zelo kompleksnem, zelo zapletenem času, in da je pred nami zelo veliko izzivo. Ne. Sociologi govorijo o tem, da živimo v družbi negotovosti in tako naprej in tako naprej. Če pogledamo samo deset let nazaj, ne, ali pa recimo izbruhe, izbruh finančne krize, ki smo bili priča, posledice, ki jih ima to danes v našem življenju, ne. če pogledamo, kaj vse čaka mlado generacijo, prekarizacijo in tako naprej, ne, vidimo, da je tukaj vse okupenih strahov, ki so seveda absolutno imajo neko realno podlago in uh, zdaj zelo narobe bi bilo, če bi v bistvu samo v neskončnost ponavljali eno in isto gesto, katere pač odgovorja o tem, da na nek način vse skupaj iracionalno ali pa da je vse samo manipulacija. Mislim, da v bistvu je to že na nek način upleteno v tisto, kar sem sam poskušal razložiti, kot biti je želje ali pa biti bit, bit na nek način ljudje, ki smo pač želje, vsaka želja na nek način seboj prenaša neko projekcijo samega sebe v tisto, kar bi rad bil. Kako se vidiš, kako te vidijo drugi, Renate je že omenila kategorijo velikega drugega ne? in bojazni pred tem, kako si bojimo, da na nek način ne bi bili sprijeti, ali pa da bi nas spregledali kot lažnivce ali pa da bi spregledali naš, našo igre in tako naprej. Hočem reči, da v bistvu je dejansko uh, čas resnično je zelo kompleksen in da tukaj ni enostavno enih uh, uh, enostavnih odgovorov, tudi ne. Je pa načeloma ta osnovna država, ki sem jo opisal skladna s tistim, kar ste pač sama pozvala. ne Imej pogum uporabljati svoj razum in na nek način, Tudi uh, gesta, kako v neki določeni situaciji poskušati vseeno kljub sem trmostu trmosto ustrajati nekim nekem določenem sporočilu ne? in v temelju je pač filozofija kot nekaj, kar se ukvarja uh, s pojmi in s problemi, se le je zavezana tudi temu, da se v tem na nek način razpravlja, čeprav tudi sami vidimo, kje so meje racionalne ali pa kakšne kol druge razprave. Ne? Tako da uh, se bojim, da, no in tukaj je pa moj strah, da v bistvu stvari so resnično precej uh, zapletene, ne nazadnje, uh, zlasti sodobni filozofi se dosti, kad sklicujejo na to, kako mi filozofi smo pa tako jih nasila, pa noben nas smo kaj poslušati, pa tako naprej recimo pred imamo neko tako uh, videnje, kako država in ne vem, kaj se skupaj je tako blazna mogočno, mi smo pa komehni tako naprej. Skratka, med to skrajnostjo imamo opravka in med neko drugo skrajnostjo, ki je pač to postati filozof kralj, se pravi, ne nazadnje prišepetvet na uho nekomu, to počel Aristotel, ne, ki je pač veliki zavojevalec in tako naprej. Sprav, filozofija na nek način niha med tem in ne je o tem tudi različna od matematike. Če dobro pogledamo matematiko, je po nekaterih pač po tezah zelo podobna filozofiji, ne? v matematiki je precej uh, na tem, da pa če mora neka znanstvena matematična skupnost odobriti, nekaj, kar jaz predlagam kot neko novo rešitev, uh, vse temeljine dokazano in tako naprej. Tisto, kar pa manka, v sami matematiki, pa je na nek način nek angažma, neka želja, ki je precej svojstvena filozofiji. in filozofija v tem smislu uh, Gre skupaj pač z neko željo, željo po sami filozofiji. Ne? In tukaj na nek način filozofija ne more, da ne bi bila politična. Ne? To bi bil moj. glavar. da je Morda še eno kratko vprašanje, se premaknimo naprej. Odzadej. Jaz bi samo vprašal, a vi filozofi jemljate strah kot čustvo? ali samo kot vrlina, ker ste me pač izvali z Aristotelom, ker se veste, če so čustva, tako imamo ljubezen, sovraštvo, dva antipola, tukaj smo imel bolj občutek strah in pogum, pogum, ki ga vidim kot vrlino, mislim, da ga je tudi Aristotel videl kot vrlino. Zdaj, strah pa je, a je to čustvo ali je to nevrlina, um, ker potem, če se ukvarjamo tem, ker sem pač zdravnik, se vprašam, kako zdraviti. sovraštvo, poskušaš pač to, ali antipod bi rad našel v strahu. Ja, antipod strahu je pravzaprav hrabrost in pogum, ne, ker strah sam po sebi je sicer koristen, če že govoril ne. je pač uh, na nek način potreben za to, da ne gremo prek določenih skrajnosti, meja, da nismo predrzni in s tem na nek način, če že hočete, tvegamo Ne? V tem smislu je strah seveda potreben, ne? ampak uh, samo kot kontrapunkt, kot protipol temu, za kar gre in kar ste sam omenili kot vrlino in to pa je pač hrabrost, pogum kar koli. Za Zdaj. Aristotla je v nekom ki etiki v katalogu čustev navaja strah kot primer čustva. Zdaj, za Aristotla če... je verjetno. Ja, za psikologe je čustva. In seveda, mislim, da tudi filozofijo razpravljamo na nek način o strahu kot čustvo. Ne? O vrlini je Pravzaprav, prav ravno na mestu, kjer Aristotel katalogizira čustva, navaja posebne premere vrlin in posebne primere čustev. Tako da naredi to razliko med oboj. Peter izvoli. Ne, ne, ne, bom sem zapletil stvari. Ali, ali zaradi tega, ker je strah čustvo, lahko politiki strah uporabijo kot večji povezovalni dejavnik, kot pa na primer, pogum in naprimer samostojnost? Je še večji problemi. No? skratka če na čustvo gledamo kot na čustvo, je lahko samo nekaj psihološkega. Ne? Problem pri strahu je, da je tudi afekt. Afekt je pa nekaj kar zadeva telo in kar ima neposredno materialen vpliv na človeka. Na nek način je več kot samo čustvo. Ne? Nas angažera, kot reče Heidegger, zgubimo glavo ne? in si ne moramo pomagati. Ne? Okay. Bi na koncu morda nadaljevali z diskusijo, tako da hvala, Aha, Peter. Okay. Naš naslednji gost je dr. Mirt Komel z fakultete za družbene vede in tudi filozofske mlad in perspektiven filozof. Hvala, Boris. Da me nisi menoval mladi filozof, ko me ponovali starejši kolegi in profesori reče, mladi kolega, ima rečem Mati si mlad na spletnej strani fakultete. <laughs> Ampak no, da ne bomo evo, da me ekonomiziral s časom, bom spustil vodne zahvale in uljudnostne uh, nagovore. In bom šel kar na stavek, ki smo ga slišali tudi v vodnem uh, posnetku, in to je, da je strah prazu, nokoli ga pa nič ni. In zaradi tega bi rad svoj prispevek namenil temu, da bi se vprašal čisto preprosto, v čem se stoji ta uh, ničnost strahu. In začel pa bi s tem, da bi ravno presprašal to, kar je bilo navrženo par minut poprej, da je ljubezen pravzaprav nasprotje strahu, zagovarjal bi ravno nasprotno na tezo, da ni strahu brez ljubezni. Bojimo se samo kolikor ljubimo. In uh, to tezo bi pokrepi, podkrepil z starogrško referenco, kjer najdemo strah personificiran v božanstvu, fobos, ki ga je po uh, Hezijodovi uh, interpretaciji porodila nič manj kot Afrodita ali boginja ljubezni z, pa to, Aresom, kot bogom vojne. V Homeru Viliadi najdemo Aresa, ki ga oboj spremljata njegove sestra Enja in Eris, razdor in pa brat Deimos groza. zgroza. To je um, družinski pedigre strahu. Nekako, to je družinski milje, v kjer mu najdemo strahu v starogorskem mitološkem svetu. In kot že rečeno, ta navezava na Frodito kot boginjo ljubezni, ki je mati strahu, je za moj pojem pomenljiva, zato ker lahko najdemo recimo temu, kar je bilo, um, temu, kar je, kar so, kar so predsukratski misli izreča, izreka kot um, filozofska modrost in to je, da se ljudje bojijo smrti, zato ker ljubijo življenje. In to je še en dokaz, če hočete, intrinzične zveze ljubezni in strahu. Bojijo se smrti, zakaj? Nekar tako, ker bi smrt bila sama po sebi nekaj strašnega, ampak zato, ker ljubijo življenje. Implikacija je pač jasna, če ne bi ljubili življenja, se ne bi bali smrti. Filozofija pa se je zato v svoji predsokratski in še zlasti sokratski različici, kot je Boris Vodova omenil, s Platonom načelu čelu ponujala kot odlična vaja v smrti. In ta vaja v smrti, zakaj? Zato, ker se v končni fazi filozofija ukvarja stvrmi, ki ne obstajajo. Mislim, in to treba precizirati. Filozofija se ukvarja stvrmi, ki ne obstajajo na način, kako obstajajo stoli in mize in automobili in mobiteli in hamburger in karkoli že hočete, pač pa s drugimi stvrmi, ki so iznatanko istega reda, kot je red smrti. In enako misel lahko najdemo tudi v posodobljeni različici tekom legendarne filmske sage Star Wars, skoraj kot filmske sage naše in vaše mladosti, zdaj ko je JJ Ambroms prevzel režijo, kjer dobro se malo tako new ageovsko mešajo različne teme od budizma do drugih evropskih avtorjev in referenc, Tam najdemo ta citat, ki ga joda navede Anakino Skywalker in pravi, da se džedaj, ne, ta figura med budističnim in krščanskim menihom, da se mora, da strah izvira natanko iz neke navezanosti iz ljubezni in da se mora to vršni menih otresti vseh takšnih spon. Ta mantra, strah vodi v Jezo, Jezo v sovraštvo, sovraštvo v trpljenje, trpljenje pa na temno stran sile. Zdaj, če damo vklepaj, kaj sploh je narobe s stranjo sile, če ima človek um, svetilko na nočni marci, da lahko kaj prebere v tem je čisto v redu, ampak point je, da je zvezan strah s to linijo jeze in sovraštva in drugih efektov, skratka, da se ga ne da izolirano vzeti, obronavati in niti kirurško konceptualno preprosto odstraniti. Um, Tisto, na kar bi se rad oprlo, to, da pač skupna poteza se vseh teh izvajanjih kaže, skupna poteza ljubezen in strahu se kaže kot, kot izguba. Tako kot lahko ljubezen opredelimo, um, kot željo, po zapolnitvi, praznine z nečim ali nekom, tako je tudi strah, zgolj strah pred izgubo tega, na kar smo navezani. In časovna logika, tukaj je inverzna ljubezen, je najprej izguba, um, ki na jo objekt željo, objekt poželenja zapolni v strahu, pa imamo objekt, ki implicira možnost izgube v neki prihodnosti. In za presek ljubezni strahu se tako izkaže tanko ta izguba, vrzel, manjko, praznina, ničnost ali preprosto nič kot tak. V tem oziru je, na to, da sem začel starogrško filozofijo, zabavno če je že ne zabavno, pa vsaj poučno vedeti, da grška filozofija in grščina kot jezik ne pozna pojma Niča v takšni obliki, kot ga poznamo danes. Ko smo z arabskimi številkami prevzeli tudi ne samo števka, ampak tudi koncept Niča. Čisto kot kurioziteto, arabci so iz kaprice, zato ko so evropejci prevzeli arapske številke, so prevzeli indijske, zato da slučajno ne bi imeli istega štetja. Grki so, namreč stari Grki, so začenjali vsakršno aritmetično štetje z ena, oziroma alfa, nič pa so izražali izključno na način zanikanja, ehm, na primer v klasični Parmanit-Gorgias polemike, okoli biti in ne biti. E, izraza medena ali v den se bujata, bodi si to subjektivno zanikalno pred me, ali pa uk, v vsakem primeru pa gre zgolj za zanikanje za zanikanj nečesa, kar obstaja, ne pa za nič kot ta, nič kot odsotnost česar koli drugega. In um, zato se mi zdi, da je nič neki ta postgrški, moderni, krščanski, nič, tisto, kar izvorno izraža zanikanje, uh, biti ni neključno, da je povezano z vprašanjem strahu. Um, in ta nič še enkrat, to je tista točka, ki bi jo lahko identificirali kot skupni presek ljubezni in strahu. Ne kot skupni menovalec, ampak kot praznina, ki zaspaja ta dva momenta. Zdaj, če postojamo celotno dolgo in zapleteno, ter zanimivo zgodbo filozofsko zgodovino pojma Niča um, in se srotočimo samo na ta moment praznina med ljubeznijo in strahom, potem se kaže obrniti k Freudu, ki je, tako kot je že Renata tudi povedala, v pljavu, relativno enostavno, ampak veliko zelo pomembno razlikovanje znotraj samega pojmovanja strahu, Ko je strah konceptualno razlikoval od tesnobe tako, da je dejal, da je prvi um, strah namreč, da ima svoj objekt, medtem ko tesnoba ga nima. Vedno se vemo, če se, se bojimo, ko smo v tesnobi, tesnobni pa ta vednost in objekt umankano. V tem oziru, ta premik um, od nečesar k ničemur, od nečesar strahu k ničemur tesnobe je ključen. Zdi se nam, da je strah utemeljen in ker ima svoj konkreten objekt, ki se ga uh, bojimo, medtem ko tesnoba, da je tesnoba posebno utemeljena zato, ker um, se subjekt v tesnobi boji, ne ve pa česa in zato se zdi, da je strah kao bolj konkreten, utemeljen, resničen. Ampak ta razlika, ki je upelja Freud, je konc koncu lahko oča, in zato treba dodati še, tako kot je Renata to naredila, Lekanovo reinterpretacijo Freuda, in to je, da ne drži povsem, da je tesnova brez objekta, njen objekt je nek zelo specifičen objekt in to je objekt mala, a ki je na tanko po Lekano definiran kot kaj, kot objekt razloga želje ali ljubezenskega poželjenja do malo strečnem interpretacijo uprit uvodni um, tezi. Um, in v tem oziru tudi je pomembno, da Lacando daja, da je tesnoba edini realni afekt, edini afekt, ki ne vara. Skratka, da ne samo ljubezni, ampak v ljubezni, sovraštvo in drugih čustvih, vedno neki fejkamo. Ljubezni sovraštvo sta vedno sfejkana. Vedno se jih drži nek moment teatraličnosti, gledališkosti, igrarnosti, lažnosti. Tesnova pa je to edini efekt, ki ne vara. Edini resničen, oziroma bolj na rečeno, realen efekt. Um, v ljubezni je želja relativno jasna, običajno. Tisto, kar je nejasno, in morda teže dojemljivo, pa je želja strahu. Kaj je zdaj ta želja, ki jo izraža strah? In tukaj se znotraj treba vprašati, obrniti, zato sem izpostavil ta moment vprašanje niča in ničnosti strahu, ki je povezan z vprašanjem negacije. Vzajmo klasičen primer, ta operacija dvojne negacije, ki jo Petro tudi omenil, bojim se, da ne bi prišel. Dvojna negacija izraža željo po, v resnici v željo po vresničitvi tega strahu. Prva negacija tako pričakovana, izraža strah pred nečim, bojim se. Druga negacija pa željo po uresničitvi strahu, da ne bi prišel. Če se bojim, da ne bi prišel ali je bolj prozajično povedano, strah sam je že negacija in v tovrstnih artikulacijah najdemo na delu dvojno negacijo, ki nam lahko izvrstno ponazvori, kaj je zdaj ki želja prisotna vsakemu strahu. Zdaj, če vzamemo ta sodobem, bolj sodobem, vse splošnega, preplaha, ki je vzniknila neki let nazaj z ekonomsko krizo in ki je in iz strašine samo mlajše, ampak tudi starejše, ko gre za vprašanje službe, dobit ali izgubiti službo. Bojim se, da ne bi izgubil službe. Ali pa obratno obratnem primeru, bojim se, da ne bi dobil službe. Kaj se izraže kot žele strahu v prvem in kaj v drugem primeru? V prvem primeru, če človek še nima službe, pravi, bojim se, da ne bom dobil službe, s čimer pravzaprav izraže željo potem, da je ne bi dobil. Um, v drugem primeru, povsem isto. Če človek že ima službo, pravi, bojim se, da ne bi izgubil službe, s čimer je izražena tanko željo potem, da bi jo izgubil. Skratka, oba primera kažeta nek latentan odpor do službe, bodi si da je mašal, do njima ponoma vse eno. In v tem uvodnem meni ne v manjerju bi lahko dejali, da to vrstno plašenje mladih in starejših ljudi, da treba odgovoriti, ljudje se bojijo brezposobnih zato, ker ljubijo službo, tle je težava, to je odgovor. Zakaj je obeh primerih službe tako traumatično? Natanko zato, ker je ta vse splošna preplahke, ki v ekonomski krizi, izgosti okoli tega vprašanja službe kot neke preživetvene strategije, brez katere bojda nastopi kaj, in če mi dovolite še eno dvojno negacijo, ne smrt. In rekel, kako se izviti ste, iz dvojne negacije, ki implicira strah, preprosto ne tako, da bi afirmirali kakšno pozitivno vsebino ali efekt, recimo ljubezen, konec koncev, kot sem poskušal pokazati ljubezen zgolj druga plat tega istega problema, ki smo mu dali danes ime strah in ljubezen, ne gleda na to, koliko jo razumemo, je razumemo ali razumemo krščansko ali ateistično ali kakorkoli, ampak tako, da izvedemo heglovsko negacijo same negacije. Strah se izraža v obliki želje tako, da z dvojno negacijo negira vsebino, ki se je boj, da bojimo, Če pa zanikamo samo to preplašeno zanikanje, lahko odpravimo strah, ki se čisto zares izkaže za prazno ničnost. Skratka in da povzamem, že res, da je strah zgolj afekt, ampak učinki, ki jih lahko ima, so še kako realni. In če hočemo odpraviti strah, potem se moramo reheganizirati in napraviti to dvojno operacijo negacije same, strahotne negacije, ki nas drži v šahno in grozi, da nas na tako poceni način matira na tanke v tem zgodovinskem trenutku, ko bi mogla se prava šahovska igra šele začeti. Hvala lepa. No, zdaj pa kakšen Hegel tukaj, izvoli. Zdravo, govorili ste o odnosu ljubezni in strahu, mene pa zanima, v kakšnem odnosu mislite, da je potem tesnova z ljubeznjo? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, če jemljamo strah kot v bistvu nek odgovor organizma v evoluciji na neko nevarnost, se pravi aktivacija organizma za boj ali bek, ko v bistvu neko preživetveno funkcijo, če bi lahko rekli, da ima tudi tesnova kakšno funkcijo v evoluciji? U, zanimivo vrešanje. To bi skoraj rabil nekaj časa za razmislek, ampak časa, ki ga nimam, tako da bom vrgu par stvari, ki so mi padle na pamet, med tem, sem poslušal vaše vprašanje. Um, na prvo bi rekel, da je zelo enostavno, da, je, da bi se dalo tesnobo uh, opredeliti ravno kot umankanje čustev, ljubezni in strahu. Skratka, a pa da obrnem, da sta ljubezen in strah, in to je mogoče bolj šolsko pravilno Lekanovski odgovor, da sta ljubezen in strah načina, kako pravzaprav subjekt odgovori na zagato tesnobe. Cerej, kako se rešimo tesnobe, tako da se bodi si začnemo bojit, eh, bojit, bat, ali ljubit nek konkreten objekt. In ta objekt postavimo na tisto neznosno mesto te nič, tega niča, ki ga tesnoba eh, evocira. Zdaj, na drugi del pa, um, jaz mislim, da, da, da vsaj, koliko vmeri, kolikor gre za človeka, da je telo nepovratno izgubljeno. Zdaj, da ne obstaja pri človeku nič takega, kar je naravno telo, v smislu, da je pri človeku telo že izhodiščno deformirano, deplasirano ali pa, mogoče malo bolj optimistično rečeno, kultivirano. Vse že je posredovano vse, kar, kar koli ima veze z našim telesom, je vse že posredovano z vsem tem, kar so v stari grški rekli psiha, v duša, psihonalizi nezavedno, skratka z nečim, kar se kaže kot, telesu, kot telesni tujek, kot tuji telesni tujek celo. In v tem oziru se mi zdi, da, da to vprašanje na, na telesne reakcije, da, da, je, v bistvu, da, da je to učinek, da ni vzrok. Da ne gre za to, da naše telo reagira, pač pa, da mi reagiramo in telo, um, telo sledi. To ni moj telefon. Pa tudi moj odgovor, ne brni upam da. To je telo mobitele, zgledaj. Uh, naslednje vprašanje. Kakšno bo heglovsko vprašanje. Jaz ga imam. <laughs> Nič. Če jih ni, potem gremo naprej. Hvala Mirču enkrat. Odrej komu da smo že se na akter, podelujem za Fjerov Vajtov, spetali, da Ja, lepo pozdravljeni. Torej, o tej zadevi sem začela razmišljati čisto na ključju. Prvi teden septembra, ko se je pričela šola, oziroma tudi, ko ste vi pričeli, večina z šolo, Pri otrok in reče, da je sošolec povedal, da, da je Bog ustvaril človeka, ne pa da se je življenje postopno razvijalo, zato ne, ta sošolec ne bo prisoten pri uri biologije, ko se bodo učili tiste neumnosti. Zdaj, kaj reči na tole? Lahko razlagam o kreacionizmu, lahko razlagam o evolucionizmu, kot dve enakovredni interpretacije sveta, lahko zaključim v stilo, gled, vsak ima svoje mnenje, lahko rečem, da je eno izmed tega dvojega utemeljeno, drugo ni. Vprašanje, ki si ga potem zastavim, jaz ali jaz sem se ga zastavila, je, Ali me lahko, ali pa bi me moralo biti strah pred vedenjem, ker sem lahko tako prepoznana kot primer netolerantna, ali me je strah, da je meni nasprotno mnenje resnično. Konec koncev je politična korektnost, ali pa vsaj tako imenovana politična korektnost ena izmed vodilnih pozicij sodobne družbe. Zdaj če začnemo razmišljati o strahu in danes smo že kar nekaj slišali na to temo, Lahko rečemo, razpravljamo, razmišljamo na makro nivoju, na mikro nivoju, lahko govorimo o strahu v družbi in o strahu pred družbo, lahko govorimo o strahu pri posamezniku ali pred posameznikom. Moj namen danes pa je predvsem vam podati nekaj istočnic za razmišljanje, zato da bomo šli vsi danes ste te krasne dvorane polni ideje, polni vprašanj, o katerih bomo se še pogovarjali. Zdaj štiri korake bi rada, da naredimo. V prvem koraku bom predstavila nekaj primerov reprezentacije strahu v družbi, v drugem koraku bomo videli, kje se pojavlja strah pri konceptu vedenja in pa pri pluralizmu interpretacije sveta ter kaj so možne nevarnosti tega. V tretjem koraku bo pluralizem katerih kolih mnenj oziroma pluralizem interpretacij sveta zavrnen vsaj skrajna oblika in v zadnjem četrtem koraku se bom nekako navezala na prvi korak in predstavila kje pa morda prežine varnost v družbi. Vse skupaj ali pa rdeča nič tega je knjiga, ki ste nekateri že brali nekateri vseje srednješolci, morate brati pri angliščini in sicer orvelova knjiga 1984. Namreč orvel zapiše, nevednost je moč. Zdaj komu, ne? Govorimo o skupini govorimo o posamezniku, je v interesu nekaj takšnega. Torej, koga je strah vedenja? Danes smo že omenili kulturo strahu, Nekako lahko rečemo, da 11. september napad na ZDA lahko je tisti datum, ko smo pričeli živeti ali pa vse govoriti o tem. Zanimivo je, da ravno v nedeljo so govorili po množičnih medijih, da Paris ne bo nikoli več, kar je bil pred napadom pred letom dni v dvorani Bataclan. Ljudje strah so poročali, počutijo se neugodno, Francija je razglasila izredne razmere, ki jih še vedno ni po enem letu preklicala, kar pomeni, da nevarnost še ni minila, torej ta občutek neugodja in strahu pa bi naj bil upravičen in pa legitimen. Zdaj nekaj smo že omenjali v strahu, torej strah kot neko primarno čustvo, Vse kot čustvo je normalen odziv na neobičajne razmere pri človeku, pri posamezniku, povzroči neko stopnjo stresa, človek lahko bi rekli, da nas vrže z nekega ravnotežja, ravnovesja, z harmonije. To pa pomeni, da se začnemo obnašati drugače, kot bi se obnašali, če tega ne bi bilo. Včasih celo nas za z zdravo pametjo seveda. Zdaj, To, kar se zgodi, je, da je v tistem trenutku, ko nas zvrže tega ravnovesja ali pa harmonije, človek dovzeten za rešitve, ki mu jih nekdo ponuja. Rešitev ga potem, če je dovolj prepričljiva, pomeri, ponovno se znajde v ravnovesju, v občutju, vsaj v intenzivnem občutju, brez strahu. Prej smo omenjali že strah pred terorističnimi napadi, se pravi strah pred terorističnimi napadi, pred migranti, pred... Vem, islamizacijo Evrope. Človek se je bil ali pa je pripravljen odreči temeljnim pravicam sodobne družbe, pravici do zasebnosti ali pa vse do določene stopnje zasebnosti, zato da bi nas ponovno pomirila zadeva. Vem, nalezljive bolezni, če se spomnite, je ptičja gripa. Nastala je cela scena glede ptičje gripe oziroma te bolezni, država je porabila milijone, ljudje so se obrizgavali tisto substanco, na koncu pa ni bilo nič tega, oziroma vsaj ne v takšnih ekstremnih pojavih, kot bi naj bilo. In v tistem trenutku, te v ustvarjanju nekega svetovnega strohu, smo se mi pripravljeni odreči pravicam, za katere so se naši predniki stoletje prizadevali. Zdaj ta princip ne, se pravi ta princip metanja iz ravnovesja in ponovno nazaj, ugodi nekaterim, da ne bo pomote samo nekaterim množičnim medijem, ki zadeve še potencirajo, ker vedo, da bodo s tem zbujanjem strahu vplivali na človeka, da, bo, da jih bo spremljal. Zdaj, mislim, to poletje je bilo za mene neverjetno, ko smo spremljale množične medije na področju oziroma vsaj tisto, kar se je pojavljalo, rdeči alarmi, če ste kaj spremljali. Rdeči alarm za točo, rdeči alarm za vročino, rdeči alarm za drž. Same rdeči alarmi in tisto, kar se je na koncu izkazalo, da pa vseeno ni bilo tako drastično. Tore, ne, torej, ni, ni, vsaj ni se pojavljalo v takšnem obsegu in pa v takšni moči. Mi smo si vsi odahnili, ne. rdeči alarm je minil, včasih so ga preklicali še se bi naj začel dogodek, mi smo mirni zadovoljni. Zdaj, na začetku se zdi, da pridobimo vsi sistem. Mediji Medije pridobijo s tem, oglaševalci, oblast, celotna potrošniška družba, posamezniki. Vprašanje pa je, retorično prašanje, ali res? Osebno se mi slednja zdaj ne zdi tako strašljivo. Se mi pa zdi strašljivo, da potem pozabljamo na dogodke v javni sferi, ki imajo velik politični in ekonomski vpliv na naše življenje. Omenjam, ali pa vse zadnjem času se omenjajo prosto trgovinski sporazumi. Vem, nakup naše znamke Laškega, uniona, kjer se ukvarjamo s tem, da bodo kupili obstoječo znamko, ne ukvarjamo pa s tem, da bi najšlo za odkup pravic dovodnih izvirov. To gre mimo medijev, mimo nas. Zdaj, seveda lahko ena inter možna interpretacija je, da rečemo, novinarji niso dovolj usposobljeni, da bi prepoznali, česa, bi nas moralo biti strah ali pa Ali pa je enostavna razlaga, da je oblast oziroma multinacionalke, da so dovolj spretne pri svojem PR-ovstvu, da ne dojamemo, kaj se dogaja. Večina teh stvari namreč gre mimo nas in tudi zato, ker je težko razumljivo. Težko je dojemljivo, kaj se dogaja, mi ne razumemo, ne opazimo. Ali kot je Orwell, če se ponovno dotaknem njegovih misli. Zavezda je država v nevarnosti, pa hkrati učinkuje tako, da je videti naravno in neogibno za preživetje, če ima oblast v rokah majhna skupina. Tako se zdaj moj um čas upira oziroma poskuša razumeti, kda je zdaj strah upravičen, kda je umetno ustvarjen in neupravičen. Kaj je torej resnica in komu nevednost kot takšna koristi? Zdaj, nekaj pojmo smo omenjali. Sprej, na eni strani imamo strah in svobodu, na drugi strani imamo oblast in pa moč. S do sesebnosti, s pravicami do svobode govora je mogoče omejiti moč oblasti. In vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, ali ni potem takem ta epistemološki pluralizem, pluralizem interpretacij sveta, rešitev za upor proti moči oblasti. Naredimo zdaj drugi korak od omenjenih štirih in pogledamo, kje se pojavlja strah pri konceptu vedenja in pa kaj so nevarnosti tega. Za pluralizem vedenja je ideal sestavljanje različnih perspektiv in posledično poenotenje vedenja. Lahko pa gremo še korak dlje in sprejmemo trditve postmodernega relativista in rečemo dobro, sprejmemo doktrino enake veljavnosti, Torej, obstajajo številni, radikalno različni, ampak enako veljavni načini spoznave sveta, med katerimi je znano zgolj ena izmed njih. Torej, ta doktrina ima velik vpliv na družbo, izhaja pa iz trditve, da so predmeti, dejstva, torej, da niso odvisni od nas, temveč so odvisni od naših pojmovnih schem, zato lahko govorimo o vedenju kot o družbeni konstrukciji. Zdaj, če izhajamo iz prvih dveh trditev in sprejmemo svobodo govora, svobo, torej pluralizem vrednot in pa pluralizem interpretacij sveta kot absolutna vodila, potem bi se veda lahko razna medijska soočenja, prepričanja udeležencev teh sočen razumeli kot sprejemljiva, morda upravičena, morda dobrodošla. Vendar buri dohove, torej sočanja vedno burijo dohove, In lahko, da je vzrok v tem, da nas je strah, da upravičeno resnična prepričana ne bodo prepoznala, prepoznana, lahko nas je strah, glede konstrukcije svetake ki upravičuje omenjena dejanja ali pa obstaja strah pred priznanjem, da je obstoječa konstrukcija zmotna. Torej, kaj in kje je resnica oziroma vedenje. V trecem koraku za poskušamo ali pa bom poskušala ta pluralizem katerihkoli mnen, katerihkoli mnen zavrniti. To pa ne pomeni vseh ali pa določenih. Zdaj, opredelitve vedenja, koreninijo že pri Platonu, tajtetu, ta pravi vsako mnenje še torej ni pravilno. Zato lahko govorimo o lažnem mnenju in o pravilnem mnenju, vedenje je tako resnično mnenje oziroma pravilno pripričanje in pa utemeljitev. Govorimo o tripartitni analizi vedenja, se pravi gre za upravičeno resnično prepričanje. Drugače Sosa pravi, če prvič obstajajo v svetu dejstva, ki so od nas in naših prepričanj neodvisna, torej neka zgodovinska dejstva. Drugi, če sprejmemo, da dejstva, ki upravičujejo prepričanja, niso v celoti odvisna od nas in od skupnosti, ki jim pripadamo. In tretji, smo prepričani, da lahko obstaja objektivnost racionalne razlage, potem lahko govorimo o vedenju. Vedenje je tako prepričanje, ki zadosti nekaterim pogojem in eden teh resnica. Platonovo prediktov ima nekaj pomankljivosti, sam se je tega že zavedel, lahko pa s pomočjo vrlin rešimo določene zagate s temi definicijami. Namreč prepričanje je racionalno ali pa je postomloško upravičeno le, če izhaja iz intelektualnih vrlin, ki vodijo do resnice. Previ pomemben gradnik vedenja so potem intelektualne vrline, ker te merijo, tako pravi zagzebski, na doseganje resnice oziroma oblikovanje resničnih prepričan. Če imamo intelektualne vrline, imamo intelektualne hibe. Intelektualne hibe so potem pomankanje, autonomije, oskos mišljenja in dogmatizem. Odnos do resnice in dovedenja pa so intelektualne, če govorimo o autonomiji, odprtosti, skrbnosti in odgovornosti, se pravi o epistemološko-odgovornem posamezniku, o želi po resnici, po spoznanju in pa o želi po vedenju, ne želi po zmagi. Za skladno z opredelitvami vedenja, ki korenijo v Platonem tajtetu in pa preko teh izboljšav ali pa vsaj dodatkov, ki vodijo do vrlinske epistemologije, je postmoderni relativizem nesprejemljiv in lahko predstavlja nevarnost družbi. In na tak način smo zdaj že pri zadnjem, to je četrten koraku, in sicer, če se navežem nazaj na Platona, še en izmed njegovih stavkov, pravi Platon pravi, mera vseh stvari ni človek, temveč strokovnjak. Zdaj, retoriki ljudi prepričujejo, da bi sprejeli njihovo mnenje, strokovnjak pa želi mnenje utemeljiti, ali kot smo predstavili v tretjem koraku, pomembno je mnenje tistih, ki cenijo in so odgovorni do intelektualnih vrlin. Mnenje in resnico, tore uporabljajo in ne zlorabljajo. Za seveda ne gre za mnenje kogarkoli, največkrat gre za mnenje strokovnjaka, posameznika, ki naj bi uporabljajo te intelektualne vrline znotraj svoje stroke. Zdaj, ne napačno to ne pomeni, da nimajo ljudje pravice izraziti svojega mnenja, ne? vendar obstaja velika verjetnost ali pa večja verjetnost, da je mnenje strokonjaka upravičeno, pa bolj upravičeno kot mnenje nestrokonjaka in zdaj vprašanje, ki si ga verjetno zdaj celčas zastavljate ali pa vse zdaj že zastavljate, kakšno je zdaj povezava z oblastjo, močjo in pa strahom. Zdaj, v družbi so strokovnjaki tisti, ki imajo vedenje o neki stvari. Lahko jih umestimo nekaj v višji srednji razred in srednji razred, ta višji srednji razred kot takšen je nosilec napredka. Zakaj bi si potem oblast, oblastniki, ki imajo moč prizadevali za izničanje srednjega razreda? Eden izmed odgovorov je lahko da srednji razred je tudi tisti, prej strokovnjaki so tudi tisti, ki kritiško vrednotijo vladojoče in pa oblast. Torej, tisti, ki spremlja in izpodbija dejanja oblastnikov in zato je oblast lahko strah srednjega razreda. Morda zato, ker ne vem, si želijo oblastniki ko takšni ohraniti status quo, se pravi, želijo se ohraniti na oblasti, ali pa, če gre za napredek da imajo kontrolo nad tem napredkom. Vsekakor vlade lažje deluje v skladu s prvim, ne pa v skladu s drugim, ni nojno ali pa žal je tako, jaz pravim, da ne govorim o oblastnikih, o naših, pri čemer je zdaj v tem trenutku meni o levih ali desnih, ampak govorim, ko govorim o oblastnikih, imamo v mislih multinacionalke. Um, in zakaj je srednji razred, recimo, vodeč ali pa zakaj je videnje, um, videnje multinacionalke za nekoga, ki nikoli ni imel stika, nedomljivo, pomeni, da pridemo na začetek, ali mi dejansko dojamemo, kaj se v družbi dogaja. Aristotel, še en avtor, ki sem ga danes že omenila ali pa je bil vse omenjen. Že Aristotel pravi, da je najboljša politična skupnost tista, ki je državljanih srednjega sloja, ki mora biti številčnejši in močnejši od obeh slojev, če ne obeh, pa vsaj enega. Zdaj, moram zaključiti verjetno. Ja. Torej, če zaključim, česa bi nas moralo biti strah, če sploh česa. Moje mnenje je, da nas mora biti strah, da tisti, ki vodijo, nimajo vedenja v vodenju. Moralo bi nas biti strah, da sprejemamo mnenja, ki so neutemeljena in napačna. Moralo bi nas biti strah tega, da srednji razred izginja. Predvsem pa bi nas moralo biti strah totalitarizma multinacionalk oziroma, ne, mogoče korektne ali pa bolje, da bi jih imenovali nadnacionalk, ker imajo možnost izničiti moč države, torej njeno neodvisnost imajo moč izničiti neodvisnost mišljenja, in če smo začeli z Orvelom, bi morda še z njim zaključili, čeprav to ni njegov zaključek, bi pa nja, jaz zaključila z njegovo mislijo. In sicer nobene dolgotrajne civilizacije ni mogoče zasnovati na strahu, sovraštvu in krutosti, saj kot takšna ne bi imela življenske sile, razkrojila bi se, Življenje bo na koncu zmagalo. Hvala. A, morda še kakšno vprašanje. Bomo počasi končali tako, da je nestrpno več. Kakšno vprašanje za si Milena Torej, mogoče v imenu skupinice, ki sem jo danes pripeljala, to so moji dijaki, pa ker je bilo predavanje dr. Gartnerjeve, ki je, je spostavilo tudi pot vednosti in šolski sistem naj bi bil pot v neko vednost, pa bi mogoče postavljala vprašanje, zakaj se naši dijaki najbolj bojijo matematike. Prej smo slišali, poziv, da več filozofije v šole, pa sem tule prej vprašala mojega soseda, koliko imajo matematike v četrtem letniku in je rekel najprej tri ure, se nekaj se pravi, toliko filozofije v klasičnem oddelku gimnazije, ampak ni se spomnil tako da imajo še obvezne priprave na maturo in to potem znese, verjetno je ne, šest, sedem ur na teden. Skratka kratka, zanima me, nenje, uh, Vas ali pa vaših kolegov, predavateljev danes, kako je z matematiko v našem šolskem sistemu? Je to zgolj še ena manifestacija in uh, mistifikacija instrumentalnega uma? Uh, jaz imam včasih občutek, da je to predmet, ki se ga danes dijaki najbolj učijo na pamet, da predelajo nešteto vaj, da so pripravljeni na situacijo, da jih ne bo strah testa oziroma, da začnejo takoj z reševanjem, brez, da bi razmišljali. Jaz sem lajnkrat na enem popravnem izpitu pri kolegici, ki je komentirala diakinjo, ki je stala pred tablo, napisala na tablo enačbo in potem je sledil takoj poziv, kaj zdaj razmišljaš. Rešuj. Torej, zanima me vaš odgovor. Hvala. Um, je, zdaj, če izhajam z tega, kar sem rekla, da Tisto, kar je težko razumljivo ali pa težko dojemljivo, je nekaj, če nas je običajno strah. In matematika kot takšna je abstraktna veda oziroma morda ni dovolj dobro osmišljena dijakom, torej, ne vem nekaj uporabnost, ne? ker malo sem očetljiva na to, da bi danes moralo biti vse že uporabno in potem se že sprašujem, ali se bomo učili na koncu šivanja in plesanja. Torej, kljub semu pa morda bi bilo dobro ali pa morda manka dijakom ta osmislitev matematike vse drugače. imam občutek, da je na tako abstraktnem nivoju, da je težko razumljiva, težko dojemljiva in jo poskušajo, enostavno poskušajo toliko natrenirati, ali pa celo natrenirati, da postane veščina reševanja točno določenih tipov nalog povezava z tem, kje in kaj se pa skriva, pa je morda njim ostane zastrta. Študentka je prišla in je rekla, ker govorimo, pač pri nas je logika kot pomembnejši predmet in ravno smo pripravljali konferenco, zdaj dva dni in jaz pravim, dajte zračunete voda, kava, križni račun hitro. In študentka pravi, joj ne, sem šla na filozofijo, zato ker ne morem slišati matematiki ni česar. Ne. Se pravi, ta, in, in, je, no, no, ne želim se z matematiko več ukvarja, Ne se pravi, kako se ne boš z matematiko, če jo imaš pa na vsakem koraku, ne. števila, um, ukvarjane števili. Tako da, mogoče je potrebna ta osmislitev posameznih predmetov. In to se potem navizuje morda tudi na vprašanje, ki je bilo prezastavljeno v zvezi z tem strahom pred migranti, pa kako zdaj učitelji ravnati s tem V osnovni šoli je lep predmet, dober predmet domovinska, državljanska vzgoja in etika, kjer je priložnost razpravljati o teh stvarih. In če se navizujem zdaj na moje stelišče vprašanje, pa je, ali ta predmet povčujejo strokovnjaki na tem področju, torej ali predmet povčujejo filozofi, sociologi, torej kdo je tisti, ki se s tem predmetom ukvarja. Druga stvar, katera pa se navezuje na to vprašanje, filozofijo oziroma vprašanje, kako zdaj v šoli se ukvarja s temi vprašanji terorizma in migracije, koliko šol ali pa koliko ravnateljev pa je pripravilo srečanje učiteljev, da bi govorili o tem, se o tem pogovarjali in potem učitelji sami pri sebi, ne raščistili, ampak vsaj se preizprašali glede tega. Še kakšno vprašanje? Tam, ko ste govorili o, o multinacionalkah in jih je z oblastjo, ki je problematična, me zanima, če imate nekako idejo, kako se v primeru, da je strah pred, pred njihovo preveliko oblastjo upravičen, postaviti proti temu. Jaz razumem, da lahko trčijo interesi, ki naj bi jih država, ščitila državljanom posameznikom in interesi, ki naj bi jih država ščitila korporacijam, trčijo druge ob druge in razumem imperativ, da je treba postavljati interese državljanov posameznikov pred interese korporacij. Ampak ali je vaša ideja, da je treba klestiti državni aparat in na tak način, onemogočati, da se multinacionalke pečajo z državnim aparatom ali mislite, da je treba državni aparat v kakovostnem smislu povečevati do te mere na tak način, da dodajamo funkcije državnemu aparatu, ki navidezno onemogočajo vpliv in moč in oblast multinacionalke in povečevanje njihovih pravic v odnosu do pravic državljano ali No, to, to me zanima vaše stališče, glede tega, ker, ker, ker je, to stališče se mi zdi zelo pomembno uh, uh, v odnosu do vaše trditve, da nas mora biti uh, v odnosu do tega strah, ker ni povsem jasno česa natančno, nas mora biti strah prevelikega državnega aparata, ki omogoča multinacionalkam vedno večjo moč, ker, ko ste omenili nadnacionalke, se zdi, da ste implicirali, da, da, da multinacionalke uh, niso omejene z velikostjo v kakovostnem in kvantitativnem smislu državnega aparata, ampak da lahko gre prek tega, pa mi ni jasno, kako lahko multi, moč multinacionalk presega okvire prava, znotraj katerega so njim dodeljene neke pravice oziroma interesi, ki naj bi jih država ščitila. Govorimo o nadnacional, nadnacionalkah ravno v povezavi s temi, prostotrgovinskimi sporazumi oziroma vsaj s tem sporazum, o katerem smo lahko brali in razmišljali in sicer nikakor ne govorimo o tem, da bi se moral državni aparat povečati. Govorim pa o tem, da je se potrebno zavedati kaj lahko ti sporazumi pomenijo za družbo in za državo posamezno in to česar morda je mene strah, je, da, naš držav, da se naš državni aparat tega morda ne zaveda. In navedeni so bili, če ste spremljali to razpravo, primeri, kjer je ena izmed teh multinacionalk, mislim, da tožila Australijo zaradi tega, ker je sprejela ostre protitobačne zakone in je omogočal ta sporazum, da torej korporacija Toži nacionalno državo in da mora država plačati odškodnino za zakone, ki, ki, ki so jih sprejeli in za zakone, za katere menijo, da koristijo državljanom, ker preprečujejo določene bolezni. V tem smislu. In takšni primeri nam kažejo, da dejansko gre, torej v pravo potem v smeri, da lahko nadnacionalke pretehtajo neodvisnost in samostojnost države. Hvala. Zdaj, če ni več vprašanj, bi prišli morda k zaključnemu delu. Kot sem, zaljub, torej, kot sem obljubil, bi morda končali današnj dogodek za splošno razpravo, ne bi želeli biti predolgi, ker, če prav razumem govorico Telesa, bi mnogi že radi odšli. Tako da, splošna vprašanja za vse štiri naše goste in goste. Prosim, čisto nakratko, izvolite. A, ja, jaz smo v bistvu eno vprašanje glede pač nekih uh, individualnih strahov in pa tudi družbeno pogojenih strahov, pač uh, ne vem, zdi se mi mogoče, ko družba govori o nekih določenih lažnih strahovih, ki pač družba sama sili v recimo glavo posameznika in pač njegovi individualni strahovi, pač kateri strah je v bistvu tisti pravi strah, katerega bi se pač dejansko morali bati recimo nek fiktivni strah, ki ga ustvari družba, če je to tudi v bistvu strah, če je to pravi strah ali pa, pa pač podnarekovaj lažni strah in pač ali so individualni strahovi, in neki strahovi družbe in pač večine, katere so v bistvu pravi oziroma pač bolj pomembni strahovi. Dobjen govor od 24. Ja, um, s tem sem se kar precej ukvarjala, v svoji knjigi o tesnobi Zdaj dejansko moramo gledati par stvari na individualni ravni, je v bistvu od vsakega posameznika v bistvu celo različno, kako dojema, kako se sooča, so te, predvsem s tesnobo, pa tudi strahovi. Zdaj, pri, pri, pri določenih posameznikih lahko pride tudi do fobiji, ne, da se pač eh, njihov strah kanalizira točno do, določen, na, v določen objekt. Pri mnogih otrocih, recimo dejansko so to kakšne živali in že se je s tem okvarjal, pa je rekel, da včasih je v bistvu to rešitev lahko za otroka, če ima neko tesnobo pred enim od staršev, to je bila recimo zgodba z malim Hansom, kjer pač se Frojt okvarja z vprašanjem, zakaj je tega mehnega otroka bilo tako zelo strah konjev in povdari, da odzadi je bil v bistvu bila tesnoba v razmerju do očeta, ki mu je prepovedoval preveč blizek stik z materjo, prav tako strah pred neko vrsto simbolno kastracijo, je rešil tako, da je fokusiral svojo grozo na poseben objekt. To je recimo lahko na individualni ravni eden od problemov. Kako se individualni strahovi in tesnobe vežejo na te družbene družbeno producirane, družbeno nekako debatirane tesnobe je pa zelo pomembno vprašanje. Pri posamezniku, ki je poln svojih lasnih strahov in tesnob, se lahko s pomočjo medijev ti strahovi kanalizirajo v neko novo smer, recimo ravno tako, da lahko najdemo na mesto, da se ukvarjamo z nekimi nezavednimi zagatami, se začnemo ukvarjati z begunci ali pa s kakršnim koli tesnobami, ki recimo Obladujejo medije, lahko se pa pri nekaterih posameznikih tudi zelo potencirajo. Namreč, če posameznik je zelo potuplivo medijo dejansko, se lahko njegovi individualne traume radikalno potencirajo in posameznik lahko pride v neko stanje čiste paralize, ko dejansko se vse čas ukvarja z nevarnostmi ki lahko prežijo. Tako da ne smemo pozabiti to, da se je dejansko v podajanju medijske vsebine nekih v zadnjih letih zelo spremenilo. Jaz se spominjam iz svojega otroštva, kako lepo dolgočasna so bila poročila. No, tam je Terček ali kako je že bilo tistemu na televiziji ki bral poročila, ti si lahko zravn razmišljal druge stvari. Ta dolgočasnost je imela en blažilen uh, uh, učinek. Ne? Da, potem smo pa v Sloveniji zelo hitro začeli prevzemati te ameriške načine podajanja, ko so novinarji, bralci, novic zadihani. Strašno, zgodilo se je ne vem kaj. Ne? Ko sem bila prvič v Ameriki, sem dejansko nehala gled pročila, ker v začetku misliš, da se je res nekaj groznega zgodilo, potem pa v vsakem najmanjšem, Problemu dogodkov je isti, isto podajanje in mislim, da je to podajanje v bistvu sprožalo pri posameznikih res posebne tesnobe in zato moram reči, da samo že več kot 20 let ne gledam televizije čist iz ene eh, takšne obrambne pozicije, ker ne želim imeti eh, ne vem, takšne sunke, tesnobe, ki prihajajo recimo iz medijev. Prav. Še kakšno vprašanje? Tule. Ja, Tule sem danes poslušal tole razpravo in vse skupaj mi se je zdigal zelo, zelo zanimivo. Ne? Ampak ostalo mi se pa vprašanje, pravzaprav ta fenomen strahu, oziroma To misli, da je nekako nek proizvod družbe kot take, da Kaj družba to radi, da proda, da se mi bojimo in tako naprej. Ne. Zanima me pa naslednje, pravzaprav, vi kot organizatorji tule ste dali taten slajd tule gor in me je zanima, pravzaprav čemu je namenjen, ali da nas opomne, da se moramo česa bat, ali pa da naj se ne bojimo tistih ostrin, gor, kjer je predvsej govorenja bilo prav okrog teh recimo migrantov ali pa mej barikad, katere so med nami. Če je to vprašanje za organizatorja, potem bi rekel, da je predvsem vprašanje za oblikovalce, ki ga tukaj ni. Jaz mislim, da je to lažna dilema. Mislim, da oblikovalje želijo pozoriti na neko realno točko v družbenem dogajanju, ki najbolj manifestira ta stajna strahu, o kateri govorimo, niso želel predeljevati do tega, ali se moramo bati žice ali jo moramo pozdraviti. A ne? Tako da mislim, da ni bilo te intence, ampak kot ena od manifestacij strahu. Še kakšno vprašanje. Lej, pozdrav. Uh, malo sem premišljal uh, definicijo strahu samo po sebi. In uh, sem prišel do vlasnika, pa me samo zanima, kako se vam zdi. Uh, namreč, da je strah samo izključno tisto, ki povzroča uh, izločanje adrenalina. In tudi vedno, ko se bojim nekaj, je to takrat, kadar se bojim situacije, ki bo potencialno povzročala izločanje adrenalina. Uh, Popas od, seveda tu tako je vprašanje, kaj pa, ne vem, strah pred situacijami, ki ne izločajo, povzročajo zločanje adrenalina, to uh, bi pa rekel, da to je pa skrb, pa mogoče nekaj drugega kot strah. Mene skrbi recimo, če bom imel dovolj hrane, eh, ne bo adrenalina, ne bi rekel, da se bojim, če bom imel dovolj hrane, ne me pa skrbi. Tako, upam, da sem s tem primerom dovolj urisal. Hvala za odgovor. To bo pa na adrenalin. Kdo bi na to odgovarjal? Včasih ostaneš filozof, če močiš, kot pravijo. Zhoda. Ampak je sveda ni kritika, a vprašanja, to je samo izraz filozofske skromnosti. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Kakšen je odnos neustrašnega človeka do sebe in do svoje okolice? Mirt podgovoril. Nakratko. Ne, ne, ne bom nakratko, če smem. Ja, ne Zamolčavam del mojega prispevka, odgovarja točno na to vprašanje, tako da hvala, da ste ga zastavili. Na naša pa se na uh, Heglovo formologijo duha in direktiko gospodarenja Hlapca. Heglov scenarij je tak, vedno se znajdemo, mislim vedno se znajdemo, ne vedno, ampak predpostavljamo, da se znajdete dva subjekta v situaciji, kjer gre sta v boj na življenje in smrt. Ne? in uh, ekonomska kriza in izredne razmire, ki jih je to porodila, delujejo tako, da posamezniki atomizirajo in čez zdaj se treba boriti tukaj, kdo bo preživel v tej družbi. Ne? Um, misli, da je Heglova ten zastavitelj zelo uporabna, čisto tako egzistencialno gledano, kolikor uh, je njen premislek sledečji. Zdi se na prvi pogled, da je bolj pogumen tisti, ki je propravljen tvega svoje življenje in da gre na vse. Zato, da bi ohranil svojo čast, ponos, ime, vse to. Grem do konca, stavim svoje življenje in s tem postanem gospodar. To je polovica zgodbe. In zanimivo je to, da, da, da tudi romantika še zlasti s pesniki od Lorda Bayrona do doktorja Praširna in drugi, da so opevali to pozicijo. Ne? Skratka, treba živeti tako, da se nasmemo bat smrti in da treba tle iti, um, do konca to meni podrušal. Hegel je filozof in zato je skromen in zato simpatizira z to drugo pozicijo, s pozicijo hlapeca, ki se zdi na prvi pogled manj vredna, ne gosposka, gospolska, ne pogumna, a vendar je Hegel point točno ta, da hlapec ravno na čemu se odreče, če mora se gospodar ne upodreči, in to je točno temu ponosu in časti in temu zavezanosti k neki svoji domnevno autentični individualnosti. In, in to je tista prava herojska drža. To, da je pravzaprav v praširnovih verzih rečeno, ta, ne, zdi se, da je manj strašna noč, če si gospodar, ampak treba stvar obrniti. To je med drugim dobro, bolj za nas filozofije zanimivo, ampak to je kobetov obranje, da bi gospodarnih hlapcev v problemih za kar se naše naredi ta obraz, na samega stavkom ravno to bolj strašna noč je, če se hlapec. Ampak zakaj? Ne iz političnih razlogov, pač pa iz filozofskih. Zato ker pozicija hlapca po Hegeljovi izpeljavi vodi v to, da gospodar um, se opre delo hlapca, živi od dela tega hlapca, zgolj to uživa in postane bebec. In Berheglu je gospodar Bebec ne samo v fenomogiji duha, ampak tudi v filozofiji prava in v primeru Monarha, in, um, um, a moram res omeniti Trumpa no, da, da, da, kot primer tega, zakaj je gospodar Bebec, um, na drugi strani pa hlapčevska pozicija ravna ta, ker se zdi, da nismo samostojni, da smo pod vplivom nekoga drugega in v končni stanci, da moramo delati za nekoga drugega, misliti, misli drugega in tako naprej, ravno tam pridemo sploh do mišljenja. Ne? In to je, to je Hegel, hegel v koncu Ravno tam, kjer se zdi, da najbolj afirmiramo svojo lastno individualnost in termoglavo ustrajamo na svojemu, tam se zgubimo. Tam zgubimo sebe. Ravno nasprotno pa sebe najdemo točno tam, kjer se zdi, da se moramo najbolj potujiti in odstojiti, in to je v delu. In ne samo delu kot službe, ampak tudi delu kot delu pojma, delu mišljenja. To pomeni, kar smo pregovorili, izobraževanja. Ja. Hvala. Zdaj pa še zadnje vprašanje. To bo zdaj zadnje vprašanje. Ja, prej je bil za kratek trenutek omenjen gospod Trump. A nas bi ga mogli biti strah v njegove politike v prihodnjih štirih letih? Trumpa, če nas bi morala biti strah. A jaz bi biti strah Trumpa? Ne. Mislim, lahko sem na hitro, pa bolj elaborirati, bom jaz. Uh, jaz mislim, da fenomen Trump je inverzna slika Obame. Toliko let nazaj, ko je bila Obama manija, pa vsi smo navijali za Obamo, če bi zdaj tukaj prinesel ne vem kakšno strašno spremembo. Ne? Recimo, da je bila to motivacija iz ljubezni. Se je potem izkazalo, da je seveda predsedniška funkcija in celotna struktura inštitucij, um, republikanskih inštitucij združenih držav, tako močna, da je popolnoma neutralizirala to osebo in vse, kar je to bilo karizmovsebno in vzneseno politiko povezano. Jaz mislim, da, da Trump je samo inverzna slika. Če obama bi bil figura ljubezni in je Trump figura strahu, enako ga bo povozil ta establishment kot vse druge. S tem, da za razliko od obame, ki je vedel, kaj se spušča, jaz mislim, da Trump ne spušča, njim pojemo, kaj se spušča. Za različe različe, prosim, predstavljamo. Samo eno kratko reč, ne? Mislim, smo dosti govorili o medijih. Za Trumpa ni nepomembno, da bi deset let nastopil v resničnostnem šovu. Resničnostni šov je na nek način utelešenje neke fantazme, ki, iz, ki je pravzaprav fantazma, ki jo lahko pripišemo neoliberalizmu. Resničnostni šov ni samo živalski vrt, kjer recimo lahko opazujemo nekoga tam noter, ampak pomeni, da je nekdo dal svoj zavestni pristanek, da bo za določeno denarno nadomestilo, pač določen čas izgubil svojo svobodo, ker je pač nekje zaprt in ker je pač v določeni situaciji, ki je ni sam izbral. Se pravi, tukaj zadej je ena postavka, da je vse mogoče kupiti. Se pravi, nekdo se zavestno odpove temu in je temnota. Tisto, česar mi kot gledalci ne vemo, je, da je v bistvu zadi za na cela mašinerija, ki je skrbno, glede na psihološke profile, izbrala takšno sestavo nastopajočih, da bojačim več konfliktov. In tisto, kar si mi kot gledalci recimo rečemo, ko gledamo ta reality show, je na nek način zmes enega čudenja, ne? kako je to mogoče, ampak to čudenje je na nek način tudi normalizirajoče. Mi si rečemo, Madonja, so pa fukneni, mi pa nismo taki. Ne? Skratka, kako se lahko to greje? In uh, pri resničnostnem šovu ali pa teh talent, šovih in tako naprej, je zanimivo to, da v bistvu dobimo nek obrat od tega, kar je v resnici v sodobni družbi. Ne? Se pravi, dobimo eno autoriteto, eno figuro, ki res reče you're fired, you're hired. Ne? Recimo kot pri Trumpo. Ne? You are, ne? kar namiguje na nek drugi, pa ne smem zdaj, ki bi bile štiri zvezdice f, ne? Ne. Se pravi in uh, Trump je odtot potegnil neko to uh, svojo prisotnost v medijih in neko in se na ta način na nek način tudi približal kot figura autoritete, ki bo pa zdel udarila po mizi pod ko naprej, je bil uh, za voljivce privlačen. Druga točka, ker je pa sam privlačen je pa to, da gre za nek način za utelešanje tega, kar imenujejo ameriške sanje. Ne? Sprav on sam ga sebe predstavlja kot nekdo, ki je uspel s trdim delom, brez da mu je dedi posodil en milijončaka, ne, ki ga mi nimamo, ampak on je z tega na redu milijarde. Ne? Če gremo gledat oceno njegovega premoženja, bomo videli, da njiha med tri do 10 milijard. Spravno, to je neka čudna diskrepanca, ne ki pa seveda ni tako čudna, če vemo, da je obogatel ravno s tistim, kar je bil biznis zadnjega časa, se pravi nepremičnine. In nepremičninski biznis je povzročil to krizo, katere učinke zdaj on domnevno rešuje. In tukaj je več teh paradoksov, ki bi jih lahko preigravali gor in dol. Glavni paradoks je pa seveda neko presenečenje, na katerega je že pred davnimi leti upozoril je ameriški zgodovinar analitik Thomas Frank, voz the matter with Kansas, ne, ki prihaja sam iz Kanzasa, ki je bil desetletja, imel celo socialistično komuniste je imel na oblasti v 30-ih letih. Ne. Potem pa je v začetku 80 let postal volil na baze ki so svojimi okrepi te iste ljudi, ki so jih volili, spravljali ob kruh ker ti ljudje, ki so jih volili, so bili, kaj se, mal večji, srednji kmetije ne? in ukrepi so bili pač ti, da so enostavno multinacionalke, kako smo že govorili, enostavno spravljale te ljudi v kruh. In pravi paradoks je, kako lahko ljudje ne, volijo nekoga, ki jih v bistvu spravlja v natanko tisti položaj, iz katerega se hočejo s pomočjo tega istega človeka rešiti. To je zdaj dilema, no? da ne bom predel. Ja, Renata. Ja, um, Trump je dejansko odprl pandorino skrinico sovraštva in dal je ljudem možnost eh, pravzaprav užitka v, v eh, uničevanju, v sovraštvu in v igri, v upanju, da morda se bojo sami rešili, tako kot se je on že skončno krat rešil iz bankrotov in vedno znova vzpostavil. In smemo pozabiti, da ljudje, ki so okrog Trumpa in ki zdaj dobivajo najmočnejše pozicije v njegovi administraciji, so v zadnjih letih odkrito sprožali in pozivali k sovraštvu. Njegov glavni svetovalec, urednik internetne strani Breitbart je recimo znan po tem, da je nedavno dejal, da je treba v družbi malce sprožati sovraštvo, da se ljudi v bistvu mobilizira v pravo smer. Skratka, kaj je največja nevarnost strampa, je v bistvu to, da se te njegove obljube dejansko ne bodo izpolnile. In kaj se bo potem zgodilo z njegovimi volilci, ki so recimo se iz njim identificirali, verjeli, da se bo uprl establishmentu korporacijam, da bo prinesel nazaj službe, ki za katere vemo, da ne bodo prišle. Kaj se bo takrat zgodilo, to je pa tisto dejansko, kjer nas je lahko strah. In strah nas je lahko tudi tega, da se morda ne bo mobilizirala druga stran, da ne bo prišlo do, recimo, upora iz, recimo, ne vem, poražene strani ali pa iz levice ali pa iz nekih progresivnih sil, da bo je zaradi svojih lastnih, recimo, pasivnosti ali strahu, pač samo vse čas kanalizirali svoj strah izključno v Trumpa, naredili pa premalo, da se v realnosti kaj spremeni. Hvala. Nič, jaz mislim, da smo na koncu, uh, upam, da nam je uspelo dovolj nazorno predstaviti, kaj točno Svetovni dan filozofije je, če obstaja Svetovni dan vode, Svetovni dan zemlje, kot vidite, naj obstaja tudi Svetovni dan filozofije. Naslednje leto nadaljujemo za poskusom pisa pravice do filozofiranja v Slovensko ustavo, malo zašala. Jaz bi se Najprej zahvalo seveda van, ki ste prišli, profesorjem, dijakom, dijakinjam, vsem ostalim, predvsem pa našim štirim gostom, ki so nas obogatili svojimi spoznanji. Hvala.